We have new information now also on the plane crash. KTVU has just learned the names of the four pilots who were on board the flight. They are Captain Sum Ting Wong, Wee Tu Lo, Ho Li Fook, and Bang Ding Au. The NTSB has confirmed these are the names of the pilots on board flight 214 when it crashed. We are working to determine exactly what roles each of them played during the landing on Saturday.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 Och idag så har vi bjudit in en gäst som heter, eller han är nog inte särskilt okänd för de flesta, han heter Fabian Fjelling. Välkommen Fabian. Tackar. Tack, Tack för att, och, att och idag så har vi även med oss Patrik och Daniel. Men jag tänkte Fabian att det vore intressant att höra din initiala resa till att du började engagera dig. Eller från att från kan vara en vanlig svensk medborgare som liksom... Gjorde det som alla andra gör, tills att du började engagera dig och ringa de här samtalen för, för i Sverige och faktiskt utsätta dig för lite risker och så. Vad var det som, som gjorde att du, du tog det steget? Ja, det var väl... Det, rent konkret så var det ju att jag hörde Johans första program, tror jag. Och så, så jag tänkte jag att Åh, äntligen någon som ställer riktiga, relevanta, viktiga frågor. Och så skickade jag ett mejl till honom och eh, eh, med en lista på frågor som jag tyckte han skulle ha med sig till nästa, nästa gång han får någon på tråden. Och då skickade han tillbaka att du ska inte vara med och ställa frågorna själv då? Eh, jo, det kan jag väl vara så. Och så, och så eh, eh, sa han, ja, men då får du fixa konto anonymt och bla. bla. Jag tänkte att det var värst vad det ska vara krångligt. Nej, men jag gör det med min. Eh, jag gör det bara. Jag står för det jag tänker. Och Johan nej det ska du inte göra utan du ska vara anonym liksom. Mm. Ja okej då får jag vara anonym. Eh, och det förstår jag ju sen då att det var ju väldigt bra eh, råd av Johan att se till att jag var anonym. För det hade ju, jag hade nog inte hållit på så länge som jag hade hållit på om jag hade varit öppen med min identitet på grund av ja, det som hände när man är öppen med sin identitet. Mm. Men det som gjorde, men det var ju ändå ganska nyligen, och jag hade ju så att säga startat min resa från att förstå att väldigt mycket lögn, det hade jag gjort kanske ett decennium innan. Jag, har ju, jag jobbar ju som pilot, så jag har, och så hade jag dessutom en, en basering, så jag hade väldigt långa, eh, väldigt långa tider på cruise, alltså på marschhöjd. Med lite radiotrafik och lite, lite saker som händer. Och då får man, sitter man i ett rum med en visserligen intressant människa bredvid sig. Men man efter tre timmar tillsammans så har man oftast slut på samtalsämnen. Och då blir det en bok istället. Och jag har haft förmånen att kunna sitta och läsa böcker väldigt mycket. Och då har jag ju läst sånt som... PK-flocken försöker se till att man inte läser så fort det är någon författare som stämplas på det ena eller andra sättet så inser jag att den han säger nog något intressant och så försöker jag få ta på den boken och så och när man läser då en sån här bok så blir det oftast så att det finns, den refererar till ja, ett tiotal böcker som man får sätta upp på listan som man behöver läsa eh. Så med varje bok så, så växer läslistan exponentiellt. Liksom. Och jag har jag som sagt, ja, det var väl ett decennium ungefär som jag har kunnat läsa ganska mycket. Jag läser inte speciellt fort men jag har haft ganska mycket tid att läsa. Och jag har, någon gång har jag försökt rekommendera en, en så att säga vanlig vän att läsa en bok. En som jobbar ett vanligt jobb så att säga och, och tar då någon som är... Ganska tunn och ganska lätt att komma igenom. Men det är alltså vanliga människor, så att säga, som inte har förmånen att jobba så som jag gör. De, de har ju inte tid. De måste Nej. göra sitt jobb, och sen kommer de hem, och så måste de ta hand om familj och ungar. Och, och liksom det, det finns inte mycket tid till att läsa. Så att det har jag ju en enorm fördel med i mitt jobb. Att jag har betalt under tiden som jag bara sitter där som en övervakare. Mm. Och om man inte sysselsätter, sysselsätter gärna med någonting Så, så är det, Då kan man ju Alltså då, då går ju uppmärksamheten ner Så det är faktiskt bra att ha någonting att sysselsätta sina tankar med När man sitter och, och övervakar ett som Där allting går som det ska Så att säga mm. Mm. det är så speciella favoritböcker som du har? Du gillar ja. Okay. ja, jag brukar väl Jag tycker väl att eh, Ska man läsa en bok som inte är konspirationsaktig, om man säger så, men efter att man har läst den så inser man att det är någonting som inte stämmer, så är det Hellstorm av Tom Goodridge. Det är en bok, jag tror den, jag kommer inte ihåg, men den är väl kanske på 400 sidor eller något sånt där. Och jag, jag kunde inte lägga ner den. Jag läste den, jag tror på tre dagar. Mm. Det, det var liksom så fort man, Det gick inte att lägga ner den Den är Otroligt bra skriven Och eh, Otroligt med, medryckande Och eh, Väldigt väl eh, Researchad eh, Och jag Det är faktiskt så att jag, jag räknar att Tom Goodrich Som är en av mina vänner nu Jag har haft kontakt med honom och pratat om ja, Situationen i världen mm. Mm. Mm. Ja, han är, det är en samtida författare då. När, när kom den här boken då? Ja, jag vet inte riktigt. Kanske var det 2007 kanske? Mm. Ja, jag vet inte riktigt. För jag nej. kom inte upp det. Nej, nej, nej. Det är Vill man läsa en, en riktigt bra bok som liksom konfirmerar konspirationen tycker jag i alla fall. är John Robison, Proof of Conspiracy, skriven 1795. Mm. Den mm. beskriver Sverige i ett nötskal. Han säger mm. att det är här vi kommer hamna nu när franska revolutionen har avsatt kyrkan som en moralisk ledstjärna för mänskligheten. Mm. Mm, det har den här också faktiskt. Så att, mm. <laughs> det, man har spenderat mycket tid på att hitta bra böcker. och Det, ja, det är inte alla som är riktigt bra heller. så att, En del har ju liksom... Mm. Fått försvinna från bokhyllan men de som man tycker är riktigt bra de får stanna kvar och så kanske låna ut mm. dem eller läsa i dem i podden har vi gjort några gånger också. Hittat, ja. Vi har bland annat haft Det blinda Sverige av Roland Huntford om du känner till den. Nej, det gör jag inte. Det är en måste läsa bok om. Där han beskriver verkligen Sverige i ett nötskal, Och det var ju 70-talet och lite senare 1700-talet. Men, men det är ju verkligen innan den här massmigrationen in till Sverige hur konforma svenskar är i sitt sinne och hur vi blir formade i skolväsendet. Och, och att vi mm. har en väldigt hög tilltro till staten och att staten ska lösa alla våra mänskliga problem in i minsta detalj. Så att, ja, ja. så att det är ju den aspekten Och sen så Vad var det för bok vi hade sist? Det var just, just det, det var Jackie Lull Propaganda ja, det. Eh, Och det är också En riktigt bra bok om man vill förstå Hur systemet jobbar med propaganda För att eh, mm. ja, Plantera idéer i våra sinnen Och få, få oss att göra saker Som vi egentligen inte hade gjort eh, I vårt egen intresse Om, om vi inte hade Blivit påverkade Nej. på det här sättet då. Mm. Har du, eh, jag har läst Edward Bernays propaganda och den är ju, ja, det är ju samma, samma syfte med den boken kan man väl säga. Men jag vet inte riktigt. Jag, jag har inte läst en jakt i lull. Uh, jag skulle nog säga Men... den är mycket bättre. Ja, så? Okay. Mm -hmm. ja, det är min upplevelse. Man kan säga, jag har läst uh, båda nu man kan säga att, att uh, Edward Benay stannar ju på en väldigt liksom, ganska ytlig och enkel nivå. Men, men uh, Elul går ju mycket djupare och han beskriver ju bättre hur uh, propagandan faktiskt fungerar idag hur sofistikerad och, och uh, utvecklad den är. Mm -hmm. Så det, det Måste jag säga att. att skulle man, ska man lägga tid på att läsa en bok om propaganda, då, då är det ju den här lullboken man ska läsa. Ja. Alltså, den den ja. ger mycket mer än, än en som Man behöver egentligen inte läsa hela heller. Jag menar, bara man, fast jag tror att man gör det om man börjar läsa den. <laughs> <Yeah. laughs> alltså, är det inte lite så att för, för någon som är vaken ändå, alltså man har ju. Alltså, jag, de i våra kretsar vet ju att tv ljuger. Att, alltså jag, jag tittar inte på rubriker på DN för att se vad som har hänt. Jag tittar på rubriker i DN för att se vad eliten vill ska, att massorna ja, ska göra. Exakt, exakt. Mm. Man hänger ju med, va? Men inte av samma anledning som för. Nej, Nej <laughs> precis. Men där, men där är det ju också så här. Olika grader av uppvaknande märker jag. Då, att det finns ju. Ja, de som är nationella, många, de ser ju igenom det här med media, eh, tror de till det mesta. Då. Men sen så kommer en sån här grej som Christchurch och då är det liksom, ja men eh, läsa manifestet och han måste ha gjort det på grund av den här den här och anledningen. Men tittar man på den eh, videon från Christchurch och så är det ju som taget ur dataspel så att då kan man inte göra några analyser utifrån att händelsen var verklig. Utan då måste man ju göra analysen utifrån, nu har media visat det här för oss på en global skala, vad är det för eh, agendor de vill genomdriva till följd av det här, som de har planerat eh, sedan länge förmodligen. Ja, och så, och så sen så att man har pratat i ungefär ett halvår innan den attacken om att eh, högerextremistiskt eh, våld är... Eh, det kommer snart hända. Det är, det är farligt med högerextremister. Snart kommer det att bli ett högerextremistiskt våld. Och så blir det... det. det. Mm. Konstigt. Mm. Ja men det ökar ju det här... Eh... Eller folk höjer inte på ögonbrynen till exempel i Göteborg nu så är det en rättegång mot nordiska motståndsrörelsen för att de liksom har gått med olika attiraljer i ett demonstrationståg som är helt lagligt. Men liksom människor i all, allmänna lager tänker väl att ja men de är ju hemska nazister så att det är ju inte mer än rätt att de blir dömda. Och sen så är det ju även en politiskt tillsatt domstol med liksom nämndemän som är... Uh, ja, politiskt tillsatta så att det spelar ingen roll liksom vad advokaterna eller åklagarna, uh, vad de säger för det mesta. Utan det är ju redan klart på förhand att uh, man ska bli dömd eller inte, och då är det liksom. Då är det ingen uh, ja, rättsprocess som. Uh, som bygger på Nej, är, sanning alltså, och vad som är, det är... rätt och fel är, men så, än så länge så lyckas man ju upprätthålla det här hos den stora massan att äh, rättsväsendet är liksom för vårt bästa att det ska göra så att mördare och våldtäktsmän liksom ska hamna bakom låsebom men liksom det, det är ju inte så, så när man väl skrapar på ytan så... Nej, det är ju väldigt ofta så att mördare, eller i alla fall våldtäktsmän inte hamnar bakom låsebom så att äh, mm. man får en liten dask på handen och sen så är det bra liksom. Ja, det är liksom Man märker ju vad staten prioriterar Det är liksom ekonomisk brottslighet mm. Eller om man kör några kilometer i timmen för fort Så är det liksom jättehemskt eh, Och sådana mm. saker kan ju hänga efter en, ett, ett helt liv liksom. så, Men eh, gör någon sån här våldsbrottslighet Och särskilt om du är av en Av staten är klassad som En minoritet som inte förstår bättre Då är liksom, eh, kan du få hur många chanser Som helst mm. Så att eh, det mm. kan bli polis. Eller. <laughs> och det är också så jävla dumt. Alltså, de, de, de säger att, att olika delar av samhället måste spegla hur samhället ser ut. Jaha, okej. Okay, men vi har ju väldigt många som springer runt och spränger och skjuter folk nu. Då mm. behöver väl folk som spränger och skjuter folk i poliserna? Mm. Det, det är ju så dumt. Mm. Och, och det har ju. Det, det är ju. Jag har ju. Eh, Alltså jag har ju lite folk som man känner som jobbar inom polisen och, och, och det har ju blivit så att, att de, har, de har strävat efter att polisen ska spegla samhället och så får de in folk som har ja, kusiner i organiserade brotts, brottsgäng liksom som, och då råkar de läcka lite information till de här kusinerna eller vad det nu kan vara för någonting och plötsligt så är liksom polisens underrättelsetjänst Liksom, vad heter det, komprometerad. Så de, mm. de kan inte, alltså de, de förlorar övertaget för att de läcker. Mm. Mm. Nej, och det läcker. Och det, Nej och detta är ju den, den, den dolda agendan. Eh, förstår man ju nu att, att jag menar våra, våra samhällen eh, och Sverige, alltså det, det ska ju eh, korrumperas och förstöras inifrån. Och det är liksom också det att man har ju olika, eh, som sagt man har en dålig agenda och sen så eh, ser man till att, att eh, regelverket och så vidare ser ut på ett sånt sätt att, att, att den agendan förs framåt. Och jag menar som du säger det här Martin att, att eh, våra domstolar och rättsmaskineri eh, inte fungerar. Ja alltså... På vissa sätt gör det väl det då. Men, men, men liksom det som är så, så galet är ju det liksom att man har skruvat till de här ovanliggande värderingarna på så sätt att till exempel att om du, om du mördar eller våldtar, ja då kan du få kanske någon månad i finkan eller hamna på någon anstalt och få prata med någon. Eh, psykolog och om att det här var inte bra och det här ska du inte göra igen och sen så är det ut igen då va? men om du till exempel för jag, jag tänker på det vi pratar ju om, eller jag tog ju upp den här, jag tyckte jag hittade av en slump så hittade jag en text som Runa Sörgård hade skrivit om, om Greta Thunborg och att det här var en ny eh, religion. och Jag tyckte den var riktigt bra skriven. Jag har ingenting med Runar att göra eller känner inte till så mycket om honom. Men jag blev ju lite nyfiken eftersom han hade skrivit någonting sånt träffande. då. Jag ju, den bild jag har fått av Runar det är ju genom eh, medierna då naturligtvis. Och där är han ju en, en driftkucki då va? Men så såg jag nu också att han har ju blivit dömd för eh, bokföringsbrott då. Mm. Och då har han åkt in i ett år i finkan för detta då. Och det är ju lite intressant då, liksom de här kontrasterna, eh, mm. hur det fungerar då. Att, att, att vissa saker slår man ner eh, väldigt hårt på då i rättsapparaten genom, och, och samtidigt ska andra saker passerar då. Och det är ju mm. det här att man håller på att, att eh, bryta ner eh, sunda värderingar och etik som får ett samhälle att fungera. Det är väl det mm. man sysslar med. Och du har ju varit inne med också mycket på det Fabian, för det, jag menar det här handlar ju inte bara om... Om rättsväsendet utan det, det går ju djupare än så och, och det avspeglar sig i hur vi ska se på, på saker som eh, äktenskap och sexualitet och så vidare. Jag vet att du har ringt till exempel och pratat med de här, vad heter de? RFSL. Ja just det, RFSL, RFSL ja. Ja. Ja, nej visst. Alltså det, det är ju idéer och värderingar som bygger ett samhälle. Och har man idén och värderingen att man inte har några idéer och värderingar. Ja, då, då faller ju samhället sönder. Och det ser vi ju på Sverige. Mm. Alltså att, att det som PK-flocken menar är våra värderingar är, är att vi är obegränsat, öppna, toleranta och inkluderande. Då finns det alltså mm. ingenting vi säger nej till. Nej. Då, då finns vi inte som, som förete sig, då finns ju inte samhället. Alltså ett mm. samhälle är ju att man har vissa saker som man har överens om att det här gäller för vad som är rätt och fel. Mm. Och, och det betyder att den individen måste underkasta sig de reglerna. Men om man lär varenda individ att det är din egen uppfattning om rätt och fel som gäller, ja då har vi inget mm. samhälle. Då finns det ingen, ingenting vi är överens om. Då är vi bara ett antal individer som lever, lever på samma ställe. Mm. Vad jag tror händer här av, av de som bestämmer i, i världen är att de, de söndrar på det här sättet i, i alla länder. Och, och tittar man på Europa då, så blir det ju enklare att styra Europa från ett ställe, exempelvis Bryssel. Ja. Där man har lobbyister som skriver lagar och regler. Och, ja Absolut. Eh, implementerar hur, hur de vill att det ska se ut så man kan då lättare smeta ut landsgränser folk eh, kultur, språk, valuta ja, ja. så att det blir eh, bara en av det här så att det blir liksom eh, ett land då som kanske heter Europa till slut och det blir en valuta som kanske heter Euron till slut och det blir ett reglement som sätts från Bryssel till slut och så vidare ja, det, är inte bara Bryssel, så det... det är ju hela världen Mm. Precis, de, det de jag resten. upplever att de gör det här i hela världen men jag menar på att EU är ett exempel, en början på hur, hur de gör det här. Men visst är det så att man, man smeter ut det här överallt så att det ska bli lättare att styra överallt. Och, och sen så skickar man in liksom folk i, i städer så att det blir enklare att kontrollera resurser och naturen för det är ingen som bor där till slut för alla måste bo i en stad och jobba. Mm. Och det är ju, men det, är ju, i andra, det finns ju andra sådana, det finns ju BRICS och det finns North American, vad heter det, North American Union. Nafta. Ja. NAFTA. ja, precis. Så att det är ju massa olika sådana här block som ska liksom. Allting ska heter det, standardiseras och integreras. och Sen kommer ju de blocken att standardiseras och integreras. Så ja. slutmålet är ju att alla ska vara helt identitetslösa och bara göra det som, som världsregeringen säger- och, eller ja, världstelevisionen yes. pumpar ut mm -hmm. One world Government. Mm -hmm. Ja, det är, det är det som är slutmålet En grå massa som inte vet vilka de är. De uttrycker någonting, tror de, genom hur de handlar Hur de, mm. hur de använder sina pengar Allting cirkulerar runt hur, regler för hur pengar ska användas Alltså pengar ska ju inte vara huvudsyftet för samhället Nej, mm Pengar är ju bara ett, ett hjälpmedel för att bilda starka familjer. Mm. Mm. Ja, jag upplever att den, den frågan är den viktigaste frågan. och Vi eh, gjorde en podd på det. Jag kommer inte ihåg vilken det är. Om det är nummer 27-28 där vi pratar om det här. Eh, och jag upplever personligen att om man har ett samhälle eh, som inte vet definitionen av pengar eller valuta... Eller fractional reserve banking, som är det banksystemet som vi har, och hur det fungerar, då kan man heller inte ha någon större utsträckning av eh, demokrati, yttrandefrihet, fri press, grävande journalistik eller någonting. För att det kommer bara att se tillbaka till där vi är nu. Jag upplever att de som styr centralbankerna idag, eh, det här medlet som de har och som de styr med är. Det mäktigaste som finns. Det gör att man kan ha monopol och oligopol på alla branscher. Det ja. gör att man har makt över hur skolan ska fungera eller hur media ska fungera och hur historia ska skrivas. Så Har ja, man okay. det och kontrollerar det och befolkningen är omedveten om hur det här fungerar, då är det kört. Alltså då, då, har, då blir det svårt att hoppas på speciellt mycket. Så för mig personligen är det viktigt. Ja. Jo, men alltså, även om alltså att, att är korrupt och, och, och fraudulent, vad heter det, bedrägligt. Det, ja. det är det ju. Men ja, även om det hade varit ärligt, även om det hade varit värdebaserat och, och ärligt, är det rätt att organisera samhället enbart efter hur bra det genererar ärliga pengar. Nej. Allting kommer inte lösa sig av automatik Bara för att pengasystemet blir ärligt Det håller jag med om Jag säger bara att det är roten Till uh, de problem vi ser idag Så om vi då kritiserar Exempelvis uh, media Eller skolgång Eller uh, hur uh, Kultur uh, Utvecklas eller avvecklas så, så hävdar jag att roten till att det här sker det är verkt, det här verktyget, då, central banking. Men, men... Alltså, alltså det är ju bara ett medel. Pengarna är ju bara ett medel. Roten till att vi har problem är, är ju att vi... Vad, vad är vi? Vad är meningen med livet? Vad är rätt och vad är det fel? Det ger inte mm. pengar svar på. Nej. Nej, men jag, jag, jag tror att ni, ja, ni beskriver nog lite samma sak där och jag håller med liksom att jag menar pengar är ju bara ett, ett, ett medel och inget mål och pengar kommer ju aldrig, är ju aldrig någonting konkret eller ett monetärt system jag menar det, det är ju alltid så att det representerar någonting och jag menar vi kan ju inte ha jag menar vi kan inte gå tillbaka till byteshandel liksom att ja om du om jag får en liten mjölk av dig så får du lite ägg va, för det blir lite bökigt och då var det ju så att historiskt så, så gjorde man ju så att man använde en symbol för de här äggen och mjölken och det var guld va. Eh, och anledningen till att man valde guld var ju det för att det är inte någonting som man eh, utan vidare kan göra mer av eller vem som helst kan eh, gå ner i källan och göra mer guld va. Man, man pysslar ju en del med det då eller, spray, eller ja det var ju det här med alkemi och så vidare då va? men. Men det som har hänt i, i våra dagar då, det är just det att vi har hamnat i ett system där eh, det inte är någon substans som man inte kan göra mer av som representerar värde. Utan vi har det här vad man kallar för en, en fiat-valuta. Mm. Eh, och då blir det genast eh, väldigt. Eh, då, då blir det ett väldigt, ett väldigt farligt och sårbart system, eller man ska uttrycka det, för då kan man använda. Den här, de här, här, den här tron på det här värdet eller så att säga, då, kan man, då, då kan man använda det för sina egna syften och de som så att säga kontrollerar det här systemet de gör ju det och det handlar ju då om att som jag ser det som att att söndra och härska och hela tiden föra den kollektiva mänskligheten bort från eh, sunda värderingar och en, en, en kontakt med eh, verklighet verkligheten, den objektiva verkligheten va? Okej, okay, vad, ja. vad, vad, vad är sunda värderingar? Vad är sunda värderingar? Ja det är en mycket bra fråga det får man definiera och det, och det var väl det du var inne på där förut Fabian alltså, jag menar en, en, en sund värdering, sunda värderingar i ett samhälle det är ju någonting som gör att det här samhället fungerar. Och att vi, att de som lever i det kan, kan rep reproducera sig i det. Eller vi, liksom vi kan få barn och vi kan må bra och känna oss eh, sunda. Eh, både fysiskt och eh, psykiskt. Mm. Och det ser jag inte att vi har i vårt samhälle idag. Utan, utan eh, eh, alltså de eh, <hör> saker... Det, det är väldigt mycket som vi anser är eh, eh, fakta och verklighet eh, och, och som vi då följer som råd hur vi ska leva och hur vi ska vara som faktiskt inte är det som är egentligen saker som, som skadar oss och förhindrar vår möjlighet att, att eh, eh, ha bra samhällen. Vad är ett bra samhälle? Ja men det var väl det jag var inne på att vi ska eh, att vi ska kunna leva goda harmoniska liv utan att, att må illa eh, fysiskt och psykiskt. Och att vi ska kunna skaffa barn och familjer och att de ska kunna få leva i en, ett, ett samhälle som också fungerar. Var, om, om, jag, om jag vänder på frågan. Vad tänker du om det Fabian? Vad som är ett bra samhälle? Ja. Ja, Jag är ju katolik så det är ett katolskt samhälle. Det är ett katolskt samhälle och hur, hur ja. är ett katolskt samhälle då? Ett katolskt samhälle är ett eh, samhälle där alla, där, där kyrkan är överordnad, staten. Men man lägger sig inte i hur, exakt hur, om det är demokrati eller republik eller, eller kungadöme, Men mm. man, man ska inrikta samhället på att, att eh, det, det ska vara syftet med samhället är att skapa... Starka familjer och ge, ge medborgarna möjlighet att, att eh, eh, värda Gud. Mm. Man lever alltså inte. Många säger att ja, men vi ska vara glada, man ska ha det gött. Okej, okay, man ska äta och dricka och vara glad. Alltså. Ja, men det, det, om man kan hitta på en, en, en, en ofarlig drog som gör dig jätteglad. Det är det jättebra samhället då. Det, det blir väldigt filosofiskt det här nu den här diskussionen i eh, ja. hur folk definierar olika begrepp och termer och eh, vad man ja, själv det, tycker. Och, ja. det, det är det jag är inne på, alltså, att, att bara för att man rättar till pengarsystemet så kommer inte allt bli bra. För jag att med. Man måste veta vad som är bra. Vad är objektivt bra och gott? Ja. Och det är inte det att man, att det är enkelt att bli rik. Det är inte bra och gott. Mm. Jag håller med. Det är inte, det, det det är inte att det är rättvist att den som är duktigast eller den som har mest rätt till att bli rik blir rik. Det är liksom, mm. ja, rik är det bra att vara rik? Att, mm. Det ja, Jag skulle kunna svara på det här frågan, eller delvis i alla fall. Men sen är det så att i och med att det här blir väldigt filosofiskt med hur man definierar en term och språk är i sig vad. Det vill säga sättet, någonting. En person uppfattar godhet- eller ondska, eller bra eller dåligt- eller ett gott samhälle- kan nog skilja sig ganska markant- mellan olika människor. Jag kan säga, jag kan säga så här. att jag, jag läste väldigt mycket historia. Eller, ja, jo, men jag läste mycket historia. Det får jag säga. Och inser att det är verkligen- djup ondska- som, som, i, som liksom- det står djup ondska- emot vad som är gott. Jag läste eh, David Dukes bok My Awakening tror jag det var där han refererade till sin färgade nanny som han hade när han var liten som han brukade gå till när han när han hade ett moraliskt etiskt problem och frågade hur ska, man, hur ska man tänka i den här situationen och den här färgade nannin sa då att försök att lista ut vad Jesus hade gjort i den situationen och när du har förstått vad Jesus skulle ha gjort då vet du vad du ska göra och jag liksom applicerade det på geopolitik och insåg att ja, men då, det, de gör ju alltid precis tvärtom mot vad Jesus skulle ha gjort. Och då var jag inte religiös när jag, när, jag, eh, när, jag, när jag liksom insåg detta. Men det gjorde att nu börjar jag titta på religion. Alltså det här det är ondska mot godhet. Det är det som, som pågår i historien. Eh, och jag tycker att, eh, jag, om ni känner till Bishop Williamson, Richard Williamson. Det var han som sa att det blev sånt hemlare av för han sa att han, han kunde inte se några bevis för att, att förintelsen hade ägt rum så som man har, som man har pumpat ut i Hollywood. Mm. Det finns ju för övrigt en, en gammal dam, Ursula Haverbeck som har suttit i fängelse. Jag tror hon har kommit ut nu men hon har suttit i fängelse i något år eller ett antal år för att hon också har sagt att hon kunde inte hitta några bevis för, för det som har hänt i, i Holocaust. Då. Men han sa det att om man inte förstår att historiens flöde är en kamp mellan Gud och djävulen, då fattar man ingenting om historia. Och det, jag anser att det är så. Det, det är min eh, analys av, av det mm. jag har läst när det gäller historia. Mm. Eh, uh. det, det är så många exempel på helt vansinnig ondska som, som bubblar upp de olika konfliktsituationer men det är bara att titta på Syrien nu senast det är liksom det har pågått eh, liksom organ barn det är liksom det är helt ofattbart vad folk gör när det blir när, när, när koncepten tappas liksom. mm. om man nu får tro massmedia om det men det kan man väl kanske inte göra alla gånger vad, vad menar du med massmedia? Ja, hur, hur har du fått reda på att de här barnen skulle råkat ut för det där? Mm. Alltså jag har ju läst... Alltså det har ju inte kommit ut i, i, i massmedia. Massmedia har inte skrivit något om det utan det är ju sånt här... ja Alltså konspirations... Inom citationstycken konspirationskällor. Mm. Jag säger inte att jag vet att det har, har hänt. Men det finns väldigt mycket som tyder på att, att det har man har... Ja, avrättat folk för att få propagandabilder om man har stulit organ av folk som, är, som inte, ja om de ser ut att det är nära att de det är troligt, inte, vi kan troligt inte rädda dem ja men då skördar man organen istället och så Kör mm. man en hacke. ofta mm. sådana som kommer från konspirationsställen då det, det är kanske någonting som har kommit ut från massmedia till att börja med fast de kanske har agerat som om att de ville sopa det under mattan och då Plocka de här bloggarna upp där. Aha, här är någonting de vill dölja. Och så lyfter man upp det så. Men då är, då är det ju fortfarande mainstream media som sätter agendan. Och, och människor som vill gott och vill genomskåda systemet faller ändå för en av deras lockbeten. Det är otroligt många sådana exempel jag har sett. Och ja, det, det kanske är därför som det kan vara läge att gå in på lite. Den här... Ja, men det är jag vet, jag, vet, jag vet inte att det har förekommit. Jag har bara sett en och annan uppgift om det. Men, men jag, jag har läst liksom andra saker i historien som är liksom så ondskefullt som man ja Varför gör de folk på det här sättet? man alltså, har läst om vad tyska kvinnor utsattes för när Röda armén rullade in i Tyskland. Och man läser om vad pilgrimer under, under ja, vad det nu är, medeltiden utsattes för när de... Försökte ta sig till Jerusalem och, och blev överfallna av, av, mm. av rövare. Då. Och, och det är så ofta så att det, det, det begås avgrunds-onskefulla saker mot folk för att starta krig. Mm. Jag vet inte, i Serberna utmålades ju som helt galet onskefulla i mainstream media under Jugoslavienkriget. Jag pratade med en serb en gång om det där, och han sa att ja, visst, det, det hände dåliga saker som Serbi gjorde men en, en sak som jag tror det var han som berättade detta eh, en sak som hade utlöst eh, en hämndaktion av serberna var att det hade spridits en film på hur, hur om det var kroater eller ja, det var någon annan folkgrupp eh, rostade eh, levande serbiska ungdomar över en eld Mm. Och då hade det, de blivit mm. helt galna Serberna när de sett det där. Och så hade mm. de gjort någonting. Och så hade det kommit på film då. Precis. Så oj, serberna är... Ja. Men det där låter ju lite som propaganda från första världskriget. När de tyska soldater sig ha kastat upp små barn, spädbarn i luften och spetsat mm. dem på sina bajonetter. Vilket så har kommit ut som att det var bara så här lögnpropaganda efter kriget. Men då har det ändå massa engelsmän ansökt frivilligt om att... Och gå med i engelska armén för att bekämpa de helska tyskarna. Så att det där ja, är ju ex exempel att... som äh, kommer om armén. Och, och att det är människor som går och, på det här. Ja men alltså, i, i vissa... I, I den fallet så var det ju inte sant då, Men det finns ju andra saker som är sant. Som till exempel mm. in, inför tysk innan tyskarnas invasion av Polen. Den mm. är sann. Ja men hur, hur, hur, kan, hur, ja, hur kan vi veta för att liksom... Det första som, som försvinner när, när ett krig uppstår det är ju sanningen att äh, det finns ju ingen som ja, det... har, har vinning av att äh, gå ut med korrekt information utan båda har ju propagandainstitut som äh, vill övertyga människor om sin del äh, av, av äh, vad de vill ut Ja men alltså Bromberg, men saken får man ju inte läsa mycket om i, i mainstream media alltså. Men det behöver inte nationell. betyda att den är den sann heller. För jag tänker inom nationella kretsar så finns det ju väldigt stor schism mellan till exempel polska nationalister och tyska nationalister just för det här: då den här Bromberg-massaken. Men tänk ja. då om, om den också varit eh, någonting som man lyft upp för att få igång en schism mellan polacker och tyska, som där egentligen inte borde. Både vara några meningsskiljaktigheter. Så det, är ju det här söndra och är ju den röda tråden som man ser hela tiden. Ja, men där är, det också, där är det också väldigt viktigt att veta, definiera vem är polack och vem är inte polack. Mm. Jo, Polen är väl ett land som äh, äh, ja, gränserna har väl dratts lite olika där genom åren. Äh. Så... Nej, men jag, jag, jag får komma in lite här ja, Jätteintressant Och nu är ni i och för sig inne på eh, Saker som inte jag är så insatt i Den här mm -hmm. Bromberg massaken Och sådär va Men jag tycker liksom den själva frågan Alltså det är, det är väldigt intressant Och jag menar någonting som vi har pratat mycket om och insett på den här podden då det är ju det här eh, som kallas för desinformation eller propaganda då, hur sofistikerad den är och att man använder sig väldigt mycket av denna för att, att ja, sönder sönderhärska härska och få människor att ha varandra så att jag menar jag kan verkligen hålla med om det i det Fabian också då att, att det här handlar om ondska men det som är lite problemet här och som vi nog måste så att säga blir uppmärksamma på och gå mycket till, till oss själva om också det är det här att de ljuger om precis vad som helst och de ljuger i flera kanaler och, och de här lögnerna är väldigt sofistikerade och vi har ju ett, ett, ett massmedia, ett mainstreammedia och där är vi här är vi väldigt medvetna om att det ljugs väldigt mycket där men sen finns det också ett alternativmedia då men där finns det också lögner som är avsedda att, att påverka oss på, på olika sätt och få oss att, att bilda vissa uppfattningar. Och en sak som är väldigt viktig att tänka på när det gäller det här med desinformation: då, det är ju det att som, som någon cia snub eller vem det var, eller ett sånt här citat: är ju det att desinformation: den, den behöver vara 90% sann för att vara effektiva. Så att det funkar mm. ju så att en desinformatör köper ju sig förtroende genom att, att, så att säga, avslöja vissa sanningar, svåråtkomliga sanningar sanningar för att köpa sig förtroende. Och sen så kommer de här eh, lögnerna på slutet och då vet man ju då att det här kan jag tro på eftersom den här personen har sagt massa saker som, som inte många ja. känner till och som är sant. Då, va? Mm. så. Det skulle det... jag ha sett åka dit på för att det är ofta så att jag läser... Och så vet jag att det där och det där och det där och det där är sant. Så då är ja. nog de tre sista sakerna samma också. Liksom, ja. Som jag inte känner till någonting om. Så att det, det tror jag säkert kan säga. Och då kanske vi kan gå in på den här stora världskändelsen. Som, som är lite våran eh, måttstock på om man kan liksom bedöma att någonting är sant eller inte. Och det är ju det här med, med 9-11. Eh, hur den gick till. Och jag vet inte, innan vi avslöjar ja. vår, våran teori så kanske, <laughs> kanske det vore på sin plats att, eh, att du... Eh, Berättar Men kan du... inte Martin, kan jag ja. få avsluta min ja. lilla rant därför För jag är ja, inte riktigt klar. <laughs> Okej, okay. ja visst. Tack. Ja, och just det här. Du säger om, om katolicismen, Fabian och, och, och Jesus och värderingar och kristendom. Jag tycker också det, det, det är så himla intressant i, i det här sammanhanget. Och om det här med ondska. För jag tänker på det. Jag har också börjat intressera mig för, för eh, bibelläsning. Vilket jag aldrig varit tidigare. Men jag har ju börjat, jag har börjat fatta ett och annat eh, i, i, på äldre dagar kan man väl säga. Eh, och jag tycker det står ju väldigt många intressanta saker. Och det finns ju. Och jag, jag tänker det, också på det här: eh, Det här som med Jesus: då, vad hade Jesus gjort? Ja, du säger: vad hade Jesus gjort? Men det är ju liksom. Det blir ju, så, det blir ju det blir din bild av vad Jesus hade gjort utefter du, vad du har läst och den uppfattningen du får. Då så tänker du att ja, men då hade det skett så här. Va? Men jag tänker mm. på en annan sån här eh, intressant sak i, i, i Bibeln, och som, som eh, Jesus lära har sagt: och Det är det här att sanningen ska göra oss fria. Och sen också någonting som inte väl är sårsatt i Bibeln utan som kommer från tidig katolicism. Och det är ju det här med de dödssynderna. Och vilken mm. som är den största synden och varför den är det? Har du några reflektioner kring dem? Ja, jag, är inte, jag är faktiskt inte så teologiskt kunnig. Alltså vad är den största dödssynden? Det är, jag vet inte jag faktiskt. Stolthet. Vad sa du? Stolthet. Hur Förlåt, en Stolthet är den största dödssynden enligt katolicismen. Okej. Okay. Mm. Uh, ja, alltså... Alltså jag, Bara spontant så alltså, om det är det värsta och, alltså det värsta är väl att förneka Gud, tror jag. Men, men uh, okej, okay, om, det, om det är den värsta dödssynden det är ju... Stolthet är ju skadligt om man har man blir ju inte öppen för sanning om man är stolt. Det här, så här, jag mm. lägger min auktoritet bakom detta. Detta är sant. Och så precis, det här, man, det man tycker att man har fattat. Man ja. har fattat mer än andra har fattat. Så att. Ja, <laughs> ja jo, precis. Där, så, sen, är det. det är ju lite på det sättet att, att um, man blir inte öppen för något annat. Exakt. Och just mm. det här också då som jag har tänkt på Jesus. Det här med att sanningen ska göra oss fria. Vikten av att alltid söka sanning. Även om det skadar din stolthet. Jag har hittat ett sånt här intressant citat. Jag minns tyvärr inte var det kommer ifrån. Men, och då var det så här att... Uh, Arrogance and pride is the bane of many would be decent men. Mm. Och det tycker jag är så intressant. För det är just det där att det där... Det just det här arrogansen och stoltheten. Det kan få oss. Jag är så Ja, ett sätt som jag har använt att argumentera förut. Eh, jag argumenterar inte speciellt mycket längre, nu, men eh, har varit att jag har en världsbild som jag tycker är väldigt dålig. Så att jag vill att du ska vinna över mig i den här argumentationen. Mm. Eh, jag vill faktiskt ha fel. När jag anser att någonting är på ett visst sätt. För det är inte bra så som jag anser att det är. Mm. Och, men det är oftast ingen som vill ta upp Men, men om man ser på, lyfter den nivå liksom och tänker att äh, människor äh, har velat kontrollera andra människor genom äh, årtusendena. Och vad är det bästa sättet att... Äh, Kontrollera människor, ju att få dem att känna skuld och skam och då kan man ju skapa en stor religion som får människor att känna skuld och skam ifall man inte gör som de här prästerna eller de vita kappor säger. Uh, så mm. det är ju ett, ett väldigt ultimat medel för att styra människor så det passar ju in i den här bilden då. Och uh, ja, vad är det i Bibeln? Så uh, i början, vad är det för uh, äpple som uh, Adam och Eva inte får äta i Edens löstgård? Jo, det gjorde ju äpplet från kunskapens träd. Så. Ja, men det är ju gamla testamentet. Ja. Okej, okay. ja, ja. <laughs> Det är ju inte... Ja, nej, men lite så. Jo, visst. Eh, jätteintressant. Men, och det där du sa det här sista, Fabian, det tycker jag är, det, det Det tog jag till mig nu. Eller jag, kan, jag kanske tolkar det på ett eget sätt. Men att... Alltså, om man diskuterar någonting... Så, så, så tror jag att det där är ett himla bra sätt att tänka. Och det är det att jag vill att den som jag lyssnar på eller diskuterar med det ska lyckas övertyga mig om att någonting som jag faktiskt själv är väldigt övertygad om just nu. Att mm. det är fel. Att jag har mm. fel. Ja, jag, jag, jag liksom har, att ha den utgångspunkten för då kan man lyssna och ändra uppfattning Möjligen då, ja fast man behöver nog eh, ha några veckor, månader och, och ibland även år efter diskussionen för att verkligen ändra. Men man är i alla fall öppen. Va? Man, man kan mm. ändra eh, uppfattning om väldigt viktigt viktiga grundläggande saker och det tror jag är någonting som är extremt viktigt för oss idag för vi har blivit så jävla lurade så alltså. det här har pågått så jävla länge förlåt att jag svär, det ska jag ju inte göra när jag pratat om Vet du vad den största är... lögnen är? En... Nej. Största, den största, mest skadliga lögnen för mänskligheten Nej. det är att Jesus inte uppstod mm -hmm. Okej okay. Ja ja <laughs> Så ja, ja. Jo. Det, det, det kan jag ju förstå i de här... Alltså vi har ju de här eh, religiösa schismerna och det är ju naturligtvis en... Eh, alltså det är ju central centralfrågan i det här. Det är, ju, det är ju det det handlar om liksom. Ja det är... men det är ju så att om Jesus har uppstått då är det inget snack om saken. Har han ja. inte uppstått ja, då är, då är det bara ett påhitt alltihopa. Mm. Mm. Och eh, vilka... Alltså det, det var ett etablissemang på den tiden som eh, såg till... Som försökte plantera den, den lögnen att Jesus inte uppstod. Men det var sedan tio eh, apostlar och många andra eh, martyrer som gick i döden. För att de inte, är, de gick in, de, de höll fast vid att eh, de har sett Jesus uppstånden. Mm. Och det är ganska korkigt att gå i döden för någonting som man, menar, som man vet är lögn. Mm. Mm. Men alltså så fort man pratar om, om, om sådana här saker, eh, Fabian eh, mm. som religion och, och Jesus och Jesus uppståndelse och så vidare. Då hamnar jag i alla fall jag genast i den här intressanta situationen med vad som är, är objektiva sanningar och vad som är subjektiva sanningar. Och med det som menar jag helt enkelt så att om vi om jag säger att. Eh, Ja, polstjärnan har en viss position varje tid på kvällen. Jag bara försöker hitta på ett exempel nu. Så alltså kan ju vi båda konstatera att det stämmer. Mm. Mm. Vi, vi kan gå upp vi kan, ha, vi kan sitta i ett rum och, och, och diskutera det här och vara väldigt oense om vad polstjärnan egentligen har för position. Men sen så kan vi gå ut och så kan vi Uh, kan vi mäta på liknande sätt och så kan vi komma det som att ja, jo, uh, det här är ju en objektiv sanning då, va? men när man kommer mm. in på såna här grejer som du är inne på nu det här med om, om Jesus och huruvida Jesus uppstod eller inte och så vidare då hamnar vi ju direkt i subjektiva sanningar som jag ser det att det här är ingenting som vi kan verifiera och det gäller ju egentligen all vår historia då att vi kan ja, liksom men, inte ja, så precis. en tidsmaskiner åka tillbaka och ja men där nu gick Jesus ur grottan och uppstod mm. Är du med? Ja men alltså då är det ju så att du kan du inte tro på någonting annat än det du har sett själv med egna, egna ögon. Nej. Eller ja, uh, uh, tro på. Tro på tro tvärt, jag jag tror på men, men alltså, det är bara det här att hålla isär de här objektiva och subjektiva sanningarna. Ja men allting som du inte har konfirmerat med, med egen hand, för egen hand så att säga. Så att du, du, du måste ju själv ha upplevt någonting för att objektivt kunna veta att det är objektivt sant. Ja. För att det ska kunna vara en objektiv sanning så måste jag ja. ha gjort det. Ja. Eller, eller så att säga då va? Eller, ja. ja. Och det... Nej det, det, mm, det men jag för... Det... det, du, det så också så så är. Det att... så du, du har ju inte sett eh, flygplanen flyga in i, i eller vad det nu var för något. Du har inte sett eh, <laughs> eh, eh, byggnaden falla ihop. Du har bara sett tv-filmer på det. Ja, precis. Exakt. Det är det ja, du är... Komma. <laughs> ska vi komma. Ska vi glida in på 9-11 och höra Fabians teori om, om hur eliterna har jobbat med, med 9-11? Vad var du för, för teori alltså, kring det? Jag, jag har inte... Jag, jag bara, det som är den officiella versionen är bara dumheter. Mm. Men sen är exakt vad som har hänt, det, det, det vet jag inte så mycket om. Så alltså, jag har läst ett antal böcker, det lägger, ja, nå, jag har läst Judy Woods bok. bok. Jag har mm. läst Kristoffer eh, Bollins bok. Eh, och mm. jag tror blir, jag du, blir, boken, du, blir, blir det klokare att läsa alla de här böckerna? Som har motstridiga teorier och så. Om vad som hänt. Alltså Judy Woods är ju väldigt, vad ska man säga. Eh, det, det ligger väldigt långt utanför det som jag känner är normalt utan att jag har, inte, jag har inte de fysikkunskapen. Det finns många resonemang i den boken som är helt logiska. Bara, ja, ja men så är det ju. Som till exempel att eh, om man släpper en, en resonemanget om tiden för hur, hur de här tornen rasar ihop. Om du släpper en, en, en biljardkula från toppen av eh, tonet samtidigt som det börjar trilla ihop. Så kommer biljardkulan ner till marken om det nu var... Fyra, fem sekunder innan sista biten av huset är ner på marken. Och det är helt ologiskt för om man tänker sig att, att eh, den biten den övre biten som först liksom kollapsar, vi säger att vad, vad det nu var, fem våningar under bara förintas direkt, bara försvinner. Och, och den här biten trillar ner och kraschar in i resten av byggnaden och, och går får stopp där. Eh, och sen förintas nästa fem våningar. Och så trillade det ner och så blir det stopp igen och förinta nästa fem år. Då, då skulle kollapsen ha tagit kanske, jag kommer inte ihåg, två och en halv minut. Men mm. es, den tog egentligen om det var 18 sekunder och en, en, en biljardboll hade kommit ner på, på 15 eller någonting sånt. Mm. Mm. Så, så det är ju väldigt lätt för en lekman att följa med i det resonemanget. Men sen så hade en massa, massa annat om... om Energivapen och, och saker som, ja, ja det kan hända att det var så. Jag kan inte säga varken det ena eller det andra. Mm. Eh, hon hade resonemang om att, att det var något strålvapen som, som eh, förstörde strukturen. Och beviset för det skulle vara att man var tvungen att riva omgivande byggnader som hade fått samma strålning eller vad det nu var på sig. För att det hade eroderat strukturen så att det gick att använda byggnaden runt om heller. Eh, och ja, kanske. Vad vet jag? Jag kan inget om sånt. Eh, nej, det fanns, nej. En, massa, nej, men, äh, det fanns alltså... en massa Det fanns en massa. radioaktivitet i i i, i, i, i flera veckor ja. efteråt. Och det ansåg hon var på grund av ett sånt här energivapen som hade förändrat atomstrukturen i, i, i, i, i de här balkarna och sånt där. Alltså, det var massor sånt. Ja. Massor sånt. <laughs> Och ja, vad vet jag. Det är Nej, men precis, men... var det aktivitet i, i, i, i vattnet efteråt. Varför var det det? Varför var det, varför var ja. det varmt i veckor under underbyggnaden? Hur kommer det sig? Ja, precis. Och, Nej, men, alltså, jag bara säger det att. En, en av de centrala teserna vi driver på den här podden då. Och, ja. det, och det faller ju in i det här med desinformation. Och det, det är att den är 90% sann då. Va? För att om man, jag menar, om man tar en, en, en, en sanning som Judy Woods och, och Bollin och, och Ace Baker och allt vad de heter. Ja. En sanning som de har gemensam då. Va? Och som, som du förstår och vi förstår. Det är ju det att den officiella versionen av 9-11, den är skitsnack. Ja. Den stämmer inte va? Men Nej. det som hände sen då, det är ju det att det finns alla de här olika teorierna eh, om vad som egentligen hände. Och, och ja varför God, ska man gå in på det? Varför ska man gå in på vad som egentligen hände? Ja, jo, jag, jag kommer till det. Jag kommer till det. Jag kommer till det. Eh, kommer. Ja. Jo, för att det som eh, de här olika teorierna har gemensamt då när de analyserar och försöker klura ut vad som egentligen hände för dig med fallande biljardklot och radioaktivitet och nanotermit och allting vad det är. Ja. Ja. Det de har gemensamt det är att de utgår från bildmaterialet från de här filmerna som visades och sen så analyseras de på olika sätt. Man ser... Vänta, vänta, vänta, nu vill jag <skratt> prata, nu är jag på att ta färdigt det här resonemanget så snackar vi sen. Det man utgår från hela tiden, i alla fall som jag ser på det då, det är just det här att man att man analyserar de här bilderna och materialet och Så säger man att ja det var så, det var så och så vidare. Och det man gör i detta då, det man gör med oss undermedvetet- det är det att man befäster att dela, hela eller delar av det här bildmaterialet- det är verkligt. Det kan inte vara en film som spelades in i förväg- precis som vilken jävla Hollywoodfilm som helst. Utan mm. det här materialet är verkligt och du kan nå sanningen- kring detta genom att studera detta bildmaterial eller de omständigheter som vi lägger fram för dig. Och det vi har kommit fram till eh, genom att Försöka analysera den här frågan nyktert och just det här med att tänka kring, kring sanning och, och vad som är den värsta synden för oss och så vidare. Det är det att det här bildmaterialet Fabian, som vi har visat och det gäller både det som man visade på tv och alla amatörfilmer och så vidare. Det kan inte vara verkliga bilder som har visats på global tv. Den dagen och fram utan det är fabricerade bilder och det här är den göttigaste lögnen som man vill hålla för sig själv för att fatta vi detta då förstår vi att vi lever i en stor jävla propagandamaskin va och att, att de säljer lögner på alla tänkbara kanaler, de säljer lögner i mainstream media, de säljer lögner i alternativ media och så vidare och så vidare va. Nu är jag klar. Vad tänkte du säga, fråga? <laughs> ja, jag tänkte säga det, att det bygger inte bara på bildmaterialet. Nej, okej. Okay. Udi Woods bok, men jag. Jag har själv köpt den och det är alla analyser därifrån sker ju utifrån att bildmaterialet vore sant. Mm. Ja det är ju möjligt att, att göra, Men jag menar mm. det är ju inte bara bildmaterial Det är ju massa uppgifter om, om radioaktivitet Och magnet, mm. äh, magnetfältsförändringar äh, Och ja, det är allt möjligt Bilar som har tagit eld och, Men det är ju någonting alltså, man kan äh, ljuga, ljuga ihop då För att få den här, här filmen att verka mer verklig för, för folk Ja men alltså det finns ju andra Det finns ju så mycket annat runt det är ju inte Alltså hela 9-11-historien bygger ju inte bara på filmmaterialet Jo Jo det är alltså, det vi har kommit fram till att, att att det gör då. Men om vi säger så här, och jag tror att du har ju Fabian jag menar du, du är en, en teknisk person och du, du, du, du flyger och så vidare. Jag tror du har alldeles utmärkta eh, utmärkta fysiska kunskaper och förståelse om den faktiska eh, verkligheten för att komma fram till att faktiskt bara kan vara så. För att om vi tar en väldigt klassisk Eh, sekvens från 9-11 Och det är ju den här Vad man kallar för den här i sekvensen I alla fall, du har säkert sett den Det är ett svart plan som smälter in I ett av tvillingtonen Känner du igen det? Ja, ja så alltså, jag, jag, jag har nog sett eh, ganska, ganska mycket av det som finns i alla fall på, Ja, på, men om, om vi bara tar och pratar om Den här sekvensen då ja. alltså, Man ser ett plan fullständigt försvinna in, smälta in i den här eh, i ett av Tillingtonen och då är det ju så här att som du och jag vet det är ju att, att flygplan det är väldigt lätta konstruktioner eftersom de ska kunna flyga omkring i luften med mycket passagerare och mycket, mycket bagage och last så är de väldigt lätta konstruktioner gjorda i aluminium och mm. eh, Tvillingtornen, de, är ju en, en, de var ju eh, skysgraper i stål och betong och eh, Tvillingtornen hade ju också den eh, särägna konstruktionen att de hade sin bärande konstruktion på utsidan av byggnaden. Det vill säga de hade ju tätt tjocka stålbalkar och det var ju väl därför, eh, så att byggnaden var ju lite mörk och tråkig också på det mm. sättet som man hade så mycket stål i, i fasaden mm. så att... Eh, och då är det ju så här att, att, att det här vi ser på de här bilderna då, alltså att, ett, ett, att ett aluminiumplan kan tränga in i en byggnad på det sättet. Det är inte någonting som kan ske i verkligheten. Det är mm. någonting som visas för oss som inte är fysiskt möjligt. Men och det är ju... Men när du är tillräckligt studsa av då, eller vad tänker du? Alltså ja. är det är mm. ju Självklart. Det är, ju som att, det är som att ta en, en, en, en kolaburk och slänga på ett kylskåp. Inte fan äh, åker kolaburken igenom kylskåpet. Eller den, en bil, nej, en bil för... i en betongväg när ja, de testar. Om du tar kolaburken och formar den som ett flygplan, och mm. så skjuter du den med, med liksom, vad det nu är, 400 knop. Eller vad, jag kommer inte ihåg hur många knop det var. Men det var för många knop i alla fall för ett, ett trafikflygplan. Men eh, skjuter den med, med hög hastighet mot en stål, stål eh, grej, då kommer den bli helt platt och trilla ner. Ja, mm, precis. Och då och kommer det att det, det se ut som att den smälter in i, i stål, stålbalken. Nå, no, det den kommer ju bara bli några millimeter tjock när mm. den träffar stålbalken. Ja, visst. ja men, men alltså, jag menar om du tar ett flygplan då jag menar, det knycklas ihop och sen så ramlar den ner då jag menar ett, ett, ja men det är ju, ju mellan dem ja. också så att det, några psyklandbitar mm. kommer nog in i byggnaden. det Ja det, säkert. Jag tror jag. Det tror jag också. Mm. Uh, jag säger bara att nosen kommer inte att sticka ut helt på baksidan och dra okay. tillbaka in i hel uh, två meter tillbaka. Som att den backade in på en splitsekund och nosen är hel. Jag sticker ut på baksidan. Det finns inte på kartan. Men alltså, jag, att... jag, jag, jag tror att någon av er skickade en, en bild om det där med en Men det var ju så extremt dålig bildkvalitet på det där. Så att ja, ja mm. jag, jag, jag, jag har ingen. Men alltså att flygplanet ser ut att smälta in i byggnaden. Alltså flygplan är ju jättesköra. De är som äggskal när de utsätts för felaktiga. Alltså folk tror att flygplan är jättestarka. Nej. Du kan dra en nyckel i, i, i ett... Eh, alltså om du har en nyckelknippa och dra den i skinnet på mm. flygplanet så, så förstör du flygplanet. Mm. För att det, de är jätte... Alltså fel kraftpåverkan eh, så är de hur sköra som helst. Mm. Mm. Men däremot när det gäller när det flyger och det, inte är, alltså, det kommer turbulenser. Det kan vara väldigt våldsamt och det är inga problem. Mm. Men, men att köra in en byggnad, alltså det håller inte ett flygplan på Alltså... Det, Sjärtpartiet kommer vara i cockpit en mikrosekund efter att cockpit har, har träffat på en, en, en stålkonstruktion. Mm. Mm. Och då ser det ut som att den snällter in i byggnaden. Ja, mm. fast, fast jag ser det ut som att den smälter in. Men jag menar, om man, om man verkligen sätter sig ner och tittar på de här bilderna och den här hassarkani sekvensen som jag pratade om. Den, den finns ju på September Close, tror jag, om man klickar sig ner där. Den är lite svår att, att hitta nu faktiskt. Undrar varför. Mm -hmm. Men alltså, det man ser det är ju verkligen hur, hur planet, alltså, det blir ett snurre sprett eller hur man ska uttrycka det då, att det blir ett hål i byggnaden. Och planet försvinner in i det. Va? Och sen så har du ju den här sekvensen som, som Daniel pratar om också då. När du har från en annan vinkel, det ska vara en helikopter som filmar det här. Och så ser du liksom att, att eh, planet försvinner in i byggnaden. Och sen så eh, skymtar nosen eh, fram på andra sidan eh, byggnaden då. En, en kort sekund innan man eh, trycker på någon kill switch eller vad det är jag vet inte riktigt. Men, men det är också en sån här, ja en, en, en blooper va. Och de här sakerna, de gör ju det att, att jag, jag tycker att det gör att man, man borde se det som rimligt att i alla fall närmare undersöka den här hypotesen. Som jag just nämnde nu, Det här kan det vara så att de här, det här, den här 9-11-händelsen är en händelse som helt igenom är inspelad i förväg som vilken Hollywoodfilm som helst. Och som man sen har kört på tv dagen då den här händelsen hände. Men då så slår det genast till en spärr i, i människors huvud, och det är jag helt medveten om. För då säger man så här: Men vad fan, trodde du inte att de här byggnaderna eh, rasade då? Eller försvann? Jo men det är helt självklart att de gjorde det eftersom de var inte kvar där dagen efteråt. Men då är ett tänkbart scenario, en tänkbar hypotes det är att man gjorde som så här att den här morgonen då den 11 september 2001 så fyllde man en med rök. Man hade dagarna innan haft lite övningar och det var strejk på tunnelbanan så att området var så avfolkat som det gick och så fyllde man man Manhattan med rök. Man sprängde byggnaderna som vilket Las Vegas kasino som helst bakom den här rökridån. Och under tiden så körde man den här katastroffilmen som man hade spelat in i förväg på tv. Och så mm. fick man händelsen eh, att gå ihop på det sätt man ville att den skulle, kunna, att den skulle göra. Och sen så det man ser till efteråt då, och det är egentligen den viktigaste och största delen av en sån här som vi kallar för psykologisk operation då. Det är ju det att man ser till att, att hantera och förvirra alla grupper som har den här typen av kritiskt tänkande så att de faktiskt kan sitta framför tv utan och tänka att det här eh, hände nog inte så som det ser ut att det gjorde på tv. Jag tror inte att det var... En njursjuk Osama Bin Laden i en grotta som arrangerar den här operationen med hjälp av sin mobiltelefon och att det var terrorister med matskärar och så vidare. De här personerna de är de viktigaste att ta hand om sen då. Då ser man till att kasta in dem i diverse olika konspirationsteorier. Och det spelar inte så stor roll vilken de fastnar för. Det kan vara Judy Woods, det kan vara Ace ja, eller eller Architects for 9-11 eller Pilots for 9-11 Truth och så vidare. Det spelar ingen roll var de hamnar. Bara de inte Fattar hur det egentligen gick till för att då förlorar vi vårt absolut viktigaste verktyg när vi ska vända världen upp och ner och det är just den här globala propagandamaskinen som som som kallas för oberoende och konkurrerande nyhetskanal och tv-bolag. Mm. Ja. Mm. Ja, jag tycker inte att eh, eh, alltså, jag ska säga hypotesen att det är en förinspelad film. Är inte liksom... Eh, vad ska man säga? Eh, nyckeln. Om man säger så. Det kan vara så det kan vara så inte. Det, det har inte någon så jättestor betydelse. Om det är en förutspelad film eller inte. Det, att, att, en, att den officiella versionen inte är sann. Det räcker för mig. Mm. De, eh, de flesta idag vet ju att de blir lurade på ett eller annat sätt. Men nu är det som gör att... Ja, vi, alltså, det... Att, att mainstream presenterar någonting som väldigt många förstår är lögn- det räcker liksom. Sen hur de har ljugit exakt, det ja, det är, alltså det har det någon betydelse. Alltså mainstream ja. har ju redan tappat greppet just för att de har ljugit så mycket. Ja, Nej, men alltså för mig personligen så har det en alldeles avgörande betydelse för det är ju en sån här sak jag mässar om på den här podden och det är ju det att att om man ska kunna lösa ett problem, Fabian, så måste man förstå det. Man måste förstå hela problemet. Och om man försöker lösa det innan man förstår det. Då blir det ju ofta så att man inte löser det. Ja man kan ju lösa det av, av, av slumpen. Och då kan det ju nästan bli ännu värre. För att då tror man att <laughs> man kan lösa samma problem på ett annat sätt än en annan gång. Men just det här att förstå en problematik. Det, det är så avgörande för att man ska kunna lösa det på ett bra sätt. Va? Och det är ju lite också det här om, om, om hur vår värld fungerar och... Hur den styrs och kontrolleras och, och den... Ja, jag tycker det, det är en, man, man kan beteckna det som ondska. Ja, det är klart det är det, att, att om vi då löser det här problemet utan att förstå det. Till exempel att vi, vi begår en revolution och avsätter våra korrumperade politiker och, och, och, och eh, kastar ut... De eh, kriminella och så vidare som man har skyfflat in i vårt land idag då. Och så, och så eh, borstar vi av oss händerna och tänker att nu var det klart va? Men mm. om, vi inte, om vi då inte har förstått problemet, ja men då har vi inte löst det. I, då kommer det bara komma tillbaka va? Ja så men att, hela, ja. hela världens problem beror ju inte på om det var en film eller inte som, som utspelade mm. sig på den här 11. Får jag bara hoppa in där? Eh, alltså det, det vi upplever det är att... Eh, och vi, vi håller med, eller jag håller med i alla fall personligen, att det är inte är eh, liksom hela världens problem. Än. Men jag håller med Patrik ändå i att om, om man kan förstå att den här filmen är eh, eh, förinspelad för att det händer saker som är absolut omöjliga. Exempelvis att nosen sticker ut på baksidan. El. Och backar tillbaka in. Då kan man också titta efter det och lära sig av det. I andra mm. filmsekvenser som de, skulle, som de presenterar som sanning i media. Då blir ja, det men... lättare att, att analysera olika situationer och förstå hur stor lögnen är och hur de jobbar och hur det fungerar. Men om man struntar i, i den lösningen då blir det mycket lättare att bli lurad igen och då har man inte riktigt förstått. Ja, men jag är, jag är absolut inte, inte främmande för att det produceras filmer för att göra folk... Jag menar, Christchurch-attacken. Ja. Han står ju och skjuter ja. mot en hög med kroppar och det händer liksom ingenting med väggen bakom ja. som är vit, och den är vit efter att han har pepprat ja, ja. vad det nu är, 15-20 pers. Ja, men det skulle vara varit helt nedsmetad den väggen. Han, han skjuter ja. längs en gatan och, och tomhylsorna bara försvinner i luften. Mm. Alltså, ja, mm. Det är ganska uppenbart Vissa saker att det är något förinspelat, Att det är något, något liksom, Manipulerat bild, manipulerad, manipulerad bildmaterial Men det behöver inte, mm. alltså, man behöver inte För mig så behöver inte jag Avslöja att just 9-11 Är filmförinspelat film Det finns Charlie Hebdo var ju också en sak som, som Där det verkade vara som en filminspelning alltså markeringar i gatan för bilar och nej, jag kommer inte ihåg men alltså jag, jag är alltid inte främmande för att, att att man använder bildmaterial för att få folk att tro någonting som, som kanske inte ens har hänt mm. men jag skulle nog tro att 9-11 hände alltså ja alltså det det det så... upp hur man beteckte hände men jag tror att det som är viktigt med det här Fabian och förstå de här grejerna det är ju det att att, det är väl kanske för, för att jag, jag kan ju hålla med om det att liksom, vad som hände den där dagen för, för snart 20 år sedan det är kanske inte så viktigt för, för att vi men, men det som är viktigt med det, det är ju det att man, man förstår uh, den här onskan och hur de hur de uh, tänker och opererar deras modus operandi och, och, och någonting som man förstår det är just det att de är de är beredda och kapabla att, att ljuga på precis vilket sätt som helst. Och ett, ja, vänta, vänta. ja okej. Okay, alltså. Är det är mer onskefullt för att det är en film än om det inte är en film. Nej, men alltså mer onskefullt. Jag graderade väl inte graden av ondska. Jag bara sa de här onskefulla människorna. Och det, jag menar, det är ju så du beskriver det här, det här som. Och jag håller ju med om. Det här är ju vad man kan definiera som onska. Då, va? Men man, man förstår. Eh, hur de utformar och använder sina lögner. Och man kan väl kalla det för onskefulla lögner då. Va? För, att det man alltså, för att om man tar det här med 9-11 då. Jag menar, man säger att 3000 människor miste livet. Och sen har vi sett på tv människor som gråter över sina anhöriga som de har förlorat i den här händelsen då. Va? Och då blir det väldigt svårt för oss att tänka oss att, de här, att det här är personer som. Som, som är skådespelare och det här är som i en film. Va? Det, vi, vi kan inte ta till oss det. Vi, det, det blir för svårt. Va? Så, så, där kan man inte, så där kan man inte ljuga. Det går inte. Det, det, det, det ramlar utanför okay. eh, våra, våran etik och, och moral. Va? Vi kan inte tänka oss detta. Och det är just det här. Ja, men det är sån här, sån här, här eh, uttalande som man har hört, om, liksom, att ska du ljuga. Så ska du ljuga riktigt stort. Lögnerna ska vara så stora. Så att de är otänkbara. För det är då de fungerar. Och det ligger tyvärr väldigt mycket i det här. Okej. Okay. Ja. ja men alltså. Är inte så att det inte dog ju 3000 människor då? Det är bara att skådespela toppa eller vadå? Jo. Ja. Det kan jag säga. Och, och det, det finns ju också. Eh research kring detta och vad det man kan se då det är ju det att, att eh, det finns ju den här eh, vi har ju pratat mycket om en, en dokumentär som heter September Clues och eh, man hittar den genom att den finns på septemberclues.info och där så finns också en, en, en pdf fil som heter Vixim Report, alltså en research kring de här eh, 3000 omkomna som man säger då på, på 9 och det, och det har alltså inte gått att få nå någon som helst bekräftelse kring att de här människorna verkligen har omkommit. Det är inga anhöriga som har hört av sig trots att den här sidan har legat ute i tio år. Eh, det finns andra eh, som det finns en sån här hoaxbusters call, Chris Kendall- han har ringt till amerikanska skattemyndigheterna. Eller vad de heter och, och Social Security Service. Social Security, ja. Mm. Och frågat om de har några uppgifter om de här 3000 omkomna. Om han inte Den är dagen det är. de hade ingenting om detta. Och de kunde inte riktigt svara på varför. Och så vidare och så vidare. Va? Så att ja, det är min tes. Mm. Så, sen är det också så här att eh, om man tar en, en byggnad. Eh, en skrapa. Och eh, räknar ut hur många ungefär som jobbar per våning. Eh, så kommer man fram eller alltså jag, jag har gjort ungefärliga beräkningar på det här så du får ju ta det jag säger med, mellan tummen och pekfingret liksom, och det är ungefärligt jag har räknat ut att i, i de där två tonen så är det, de är 110 våningar höga styck det borde i, i runda slänga jobbat 35 000 människor i de tonen och vad man hävdar den officiella dödssiffran var någonting på 2900, jag kommer inte ihåg om det är 2958 eller något sådär. Och sen mm. så tar man minus de som skulle ha dött den här dagen i, i flygplanen för att det vi ser med att eh, flygplanen kommer in med fyra olika in, inflygningsrutter exempelvis. Men du kan ju bara flyga in med en inflygningsrutt. Du kan ju inte befinna dig på fyra ställen samtidigt. Eh, eller att nosen sticker ut helt eller att det bara var sopor i marken i, i Pennsylvania eller hålet i Pentagon var 16 fot brett istället för att planet är 58 meter brett och så vidare. Så då, då behöver vi troligtvis stryka de här personerna. De har nog inte dött som satt i planen. För det vi ser eh, är inte fysiskt möjligt. Eh, mm. och, och kvar kanske vi har... Jag vet inte hur många som satt på passagerarlistan. Men kvar kanske vi har en 2000 pers. Men då skulle alltså 33 000 av de här 35 000 personerna som jobbade i byggnaderna ha överlevt. Var på... Jag tror det ena planet kraschade i... Den 68-våningen. -de det innebär att det finns... Eh, vad blir det? 42 våningar till. Över. Var på en extremt hög procent av alla dessa människor skulle ha överlevt. Så kanske att tusen personer som jobbade i det norra tornet skulle ha dött. De jobbade ovanför 68-våningen. Och likaså i det andra. Men alla andra har överlevt. Det är ju helt fantastiskt. Eh, och, och dessutom så när han ringer dit till Social, Chris Kendall ringer till social Security Service då kan de inte förklara det här och det finns inte dödsstatistiken så dödsstatistiken eller på ett rimligt sätt och om man tittar på dödsstatistik i, i New York State eller New Jersey State och så letar man då efter om det finns en peak på några tusen människor extra den här dagen eller dagarna efter efter mm. september, då finns det ingen peak det, det finns ingen, <laughs> ingenting alls som antyder att någon person skulle ha dött Sen i, ja. i bildmaterialet som, är, som vi upplever i en film så finns det folk som lägger ut posters exakt likadana posters och i alfabetisk ordning på väggar och anslagstavlor <laughs> med efternamn i alfabetisk ordning för att de söker efter sina anhöriga så lägger man ihop alla de där pusselbitarna och en massa andra pusselbitar som jag inte hunnit nämna så kommer mm. vi fram till slutsatsen att med största sannolikhet så var det ingen som dog den här systemen av det här mm. Mm. Ja, ja. Då är det ju mindre oskeföljt än om man dödar 3000 per. No, fast, ja, grej, fast grejen är ju att uh, man gör ju inte det för att man är särskilt uh, bekymrad om att människor dör eller inte utan det handlar ja. ju om att uh, hålla operationen så lite man vill, eller, kontrollera. Ha, ja, man vill kontrollera den komplikationsgraden ja. ska, ska vara så låg som möjligt och då är det ju bättre att inte ha några som dör. Och det blir dessutom eftersom tesen är att det är skådespelare som står framför kameran och så så att vem skulle vilja stå framför kameran i vetskapen om att det är människor som dör i bakgrunden av deras agerande utan det är mycket enklare att de, att de får veta, men snälla du, ingen kommer dö liksom, du kan vara lugn liksom, ta din höga betalningscheck här och, och håll tyst sen så är allt lugnt liksom. Men, äh, sen så, sen ja men precis, alltså, det, det, är ju, det, det har ju inte att göra med, med graden av ondska Fabian utan det, det är ju pragmatism och ett sätt att få en sån här operation att fungera. För skulle man tagit koll på 3000 människor då i ett belägeri då får man ju väldigt mycket problem med att man får alla de här anhöriga till dessa 3000 på halsen som kommer att börja gräva. Uh, i den här uh, händelsen från alla håll och då kan det uppdagas uh, vissa omständigheter kring den då, va? och sen också det här som, som Martin är inne på att då vet ju de som är involverade i detta att de har i alla fall inga uh, faktiska människor liv på sina händer utan de får bra betalt och håller tyst och håller de inte tyst så kommer ändå ingen tro dem och de kommer att bli massakerade i massmedia och så vidare på olika sätt så att, man, så att ingen absolut inte tror på dem i efterhand. Men att, att väldigt många människor har dött tack vare de här händelserna, det kan vara överens om eftersom man sparkade igång två rejäla krig tack vare ja. den här händelsen för att man mm. använde ju detta för att gal galvanisera den amerikanska befolkningen och världen till det som sen hände. För att eh, mm. det var väl någon som sa det att samma kväll som 9-11 hade ägt rum så var eh, amerikanska armén på plats i Afghanistan och började vräka ut sina bomber. Mm. Så att man, jag vet inte riktigt hur man kunde mobilisera så kvickt och smidigt. Men, eh... Jag pratade jag med en, en av mina kollegor vars pappa var lots i Rotterdam. Så ett år innan märkte han en ökad eh, tra transporter till Afghanistan med militärmaterial material. Mm. Mm. Ja. Precis. Och då är, det, då är det ju klart att de, de har ju spelat in den här filmen i förväg så att de vet ju precis vad det är de vill åstadkomma. Och då liksom positionerar de ut sina eh, båtar och stridsvagnar och allt på det där de behöver ha dem. Och... Och sen så ger de ultimaten Att det är planerat är inte ett bevis för att det är filmen. Okay, Nej, vara film. det, det har du rätt i. Det håller mm. jag med men det... Jag tänkte på det... Ni sa att det inte fanns någon dödsstatistik. Det var likadant med Sandy Hook-skjutningen. Ja, det det, det, jag tror inte, Jag kommer inte ihåg om de sa att det inte hade mördats. Någon i, i, i det countyt Det året. De hade bara glömt att de hade haft en massskjutning. Mm. Ja. Ja, det var en kille som visade, jag har tyvärr inte sparat det klippet, men han menade på att många av de där villorna som ligger där hade blivit, eh, man hade löst upp deras bolån så de hade liksom sluppit eh, betala av resten av lånet på villorna och det hade gjorts den 25 december som är på en icke-bankdag, det ska inte ens vara möjligt, säger en kille jag såg på Youtube, men jag hävdar inte att det är sant eller falskt. Jag vet inte, men extra intressant om, om det nu stämmer. Ja, det är väldigt, Det är nästan, nästan alla sådana här, eh, vad ska man säga, opinionsdrivande händelser är orkestrerade på ett eller annat sätt. Det, mm. Mm. Men mm. jag har inte, som sagt, jag, är inte, jag har släppt den eleven faktiskt. Jag är, inte, jag är inte jätteintresserad längre. Jag har, jag, jag, såg, en, jag såg en psykolog som berättade om sin reaktion när hon, när hon insåg att 9-11 var, var lögn. Eh, och man kan tydligen få, om man, om, man, om man inser att något man bygger sin identitet på är fel så kan man få en fysisk reaktion och, och, och, som innebär att man får typ ett, nästan ett epileptiskt anfall, börjar skaka och, och, och, och e, känner extrem ångest. Hon sa det att när hon insåg att, att, att, att 9-11 är lögn och att de som hon litar på har det är väldigt troligt att det är de som har genomfört detta. Alltså eh, government. Eh, så fick hon just den reaktionen som hon själv vet som psykolog att man får när man... När en... ha. Hallå? Var det jag som tappade Fabian? Bara, eller? Nej, Nej jag, jag tappade Fabian. Ja. Vad sa du? Hallå? Nej, du Du, du, du, ja. du, du föll bort lite där. Det var något i Kina... Men vi klipper och uh, kör på. Uh, vi hör, det sista vi hörde var den här uh, psykologen och den fysiska reaktionen. Uh, ja, just det. Hon fick den psykologiska reaktion reaktionen som hon visste att man kunde som få. Hon... Ja, precis. precis. Och jag, jag tänkte när jag såg det att eh, välkommen till min värld. Du skrapar bara på ytan. liksom. Det är trots allt bara en detalj, mm. tycker jag. Mm. Ja, så kan man se det. Men och det... Men det... Alltså den, den reaktionen du beskriver där, det, det är intressant för att jag känner ju igen det eh, från mig själv. <laughs> mm. <laughs> Nej det är jag visste det. detta. Och det, och det var ju det som fick mig kan man säga att, att hur ska man säga att ja, ploppa ut på allvar. För jag, jag, jag hade ju också gått och varit väldigt lurig på saker och ting i, i faktiskt närmare tio år innan det här med att jag kunde förstå att, att uh, 9-11 var uh, att det inte överhuvudtaget kunde gått till så som man visade på tv då. Men mm. att, att just att jag fick en sån. Jag fick verkligen en, en fysisk reaktion. Mm, mm, och, ja, men, men, och, och en sån här grej också. Det är ju det att man tappar ju, man tappar sitt fotfäste i tillvaron. Alltså man, man, man tappar. Ja man tappar så. Ja. Det, det är en väldigt otäckt känsla. Men jag, jag pratade med min fru om, om en annan Jag kommer inte ihåg vilken sak det var Men jag sa, jag ja. sa typ är Det är med allra största, största sannolikhet lögn Vad det, det nu Var kommer jag inte ihåg Det kanske var, var månlandningen jag, jag vet inte men, och hon sa liksom, ja, men om inte det är sant då är, Vad är sant då Man, blir ju helt, mm. det, man tappar ju fästet liksom. ja. Ja. Jo det är riktigt Säger jag <laughs> ja. Ja, men Det är sant och det är jävligt otäckt och Jag tror att någonting som människor väldigt som man är väldigt benägen att göra då, eller som man väldigt, det är det att man vill kasta ut sitt ankar igen, man vill hitta fotfästet igen i tillvaron, mm. man vill hitta liksom en ny sanning och någonting som jag är jäkligt glad för att jag gjorde då eh, vill jag i alla fall uppleva själv då, det var det att jag, jag väntade en del med att kasta ut mitt ankar i tillvaron eller som uttryckare utan det jag tänkte på där när jag förstod detta det var det att Innan jag gör detta så måste jag verkligen hitta, en, en, en, hitta de sanningar som verkligen stämmer. Va? Att, att liksom inte slänga ut det här ankaret för fort. Mm. Utan att verkligen hitta eh, omfattningen på lögnen. För det är nog det viktigaste man ska göra när man verkligen förstår att man har blivit ljugen för på ett väldigt, väldigt stort och allvarligt sätt. Det är att man måste, man måste hitta omfattningen på lögnen. För att annars så kan mm. man lätt hamna i, i en halvsanning eller, eller ytterligare en lögn. Mm. Och då, då blir det väldigt eh, besvärligt också. För då, då har man liksom inte riktigt kommit ur det här ändå. Eller man ska uttrycka det. Mm, mm. ja visst. Mm. Ja. ja. Ja, ska vi gå vidare. Du var ju lustigt att du... Äh... Nämnde just mållandningen. För det är ju våra nästa så här, När vi har undersökt 9-11 och konstaterat. I alla fall för oss att det var en film. Så, är det ju, mm. så börjar man ju rikta blicken på. Liksom, vad är det mer som massmedia har bassinerat ut på en global skala. skala som de flesta fortfarande tror på. Och så liksom börjat undersöka de här händelserna utifrån. Ja, med de här glasögonen mm. på. Och den första grejen som man naturligt börjar titta på då är ju just månlandningarna då kanske. Så att, har du spenderat lite tid och titta på när de åker runt i månbil och, och spelar golf och sånt på månen där? Ja, nej. Jag, alltså, jag har inte spenderat mycket tid på månlandningar Jag bara vet att det är många som inte tror att det är, eller som menar att det inte är sant. Och jag har förut inte liksom tyckt, ja vad har det för betydelse om det är sant eller inte. Men det var en... en vän som, som är kunnig som förklarade för mig vad syftet var med att ljuga om månlandningen och jag kommer faktiskt inte ihåg vad det var men jag kommer ihåg att ja, okay, jo, men det finns, det finns ett, ett, ett syfte att ljuga, med moln, ljuga om månlandningen och eftersom de ljuger om allt annat som det finns ett syfte att ljuga med så är det mycket roligt att de gö, ljög om månlandningen också jag menar finns det Fördelar för etablissemanget Att ljuga om någonting ja, De har inga som helst betänkligheter Att ljuga om det i så fall mm. Men jag har liksom inte på tekniska grunder Det är inte så att jag har Aha, där, är det, där är det fel men eh, Så att jag har inte liksom djupst Jag har inte ens ytligt studerat Månlandningen Jag är helt eh, nog helt okunnig En sak som, som jag inser Är underligt Är den här att det ska vara någon fjärrstyrning Utav av eh, månkapseln när de lämnar månen. Och, det, och, och så finns det en kamera på månen som filmar. Ja, jag, jag... Ja, just i när den här de scenen ja, ja. När, den, när den perfekt eh, håller eh, den här månlandaren i bild ja, när, den, när den stiger ja. Ja, men mm, Å andra ja. sidan det skulle kunna vara någon sorts alltså, man, det finns ju missiler med målsökare man skulle kunna ha en målsökare på den men det var någonting med fjärrstyrning att det fjärrstyrdes från jorden och det skulle ta typ eh, vet inte, 30 sekunder för signalen att nå fram eller någonting sånt där och det blir väldigt svårt att fjärrstyr någonting om man har 30 sekunder för dröjning kan jag säga Mm. Mm. Det är sant. <laughs> ja, och bara det. Men det finns ju så mycket annat också. Det är ju det här ja, månen. Ja, men alltså, och sen så visar det så att det har, ju, <laughs> det har ju nu kommit fram att, att månen, att det, det de tog hem var, vad heter det? Petrified rock, alltså, mm. eh, fossilerad, nej, petrified, eh, trä, alltså fossilerat trä, alltså gammal jord gammal sten som finns på jorden och då har man förklarat det med att det var meteoritnedslag på jorden som skvätte upp på månen ja, eller är det löst <laughs> <laughs> <laughs> har, har, har, den förklaringen, alltså, har man haft en sån förklaring kring det där oh, gud. ja, ja alltså, jag ja. läste någon artikel ja. jag tror det var i fria tider men jag kommer inte ihåg men det var, alltså, de åkte runt och, och delade ut de här stenarna som de hade hittat på månen och så var det någon som har kommit på men alltså, det, här är ju, det här är ju en, en fossilerat trä Mm. Och då kan ja jo men det har nog varit Ett meteoritnisslag Så det har skvätt upp sådana stenar på trä På, på månen ja, okay. Och de råkar bara ta upp precis Just det fragmentet som Som, som trillar ner på månen liksom. Ja det är, en, det är en sån Fullständigt bizarr historia att man, ja. Äh, ja, Nej men det, det är ju också det här liksom, Det här man gör, man skiter ju i man, man ska ju bara skapa förvirring liksom alltid så är det någon som går på den Förklaringen som du lägger fram där, och så, och så ja. förklarar man det för någon som faktiskt tror att mållandningarna skedde. Och så, och, eller ja, det, ja, det blir så dumt bara. Men det ja. man kan konstatera, ja, men jag, jag har ju tittat en del på, på mållandningarna. Naturligtvis så mm. kan jag avfärda dem på väldigt många olika sätt. Men en sak som man sett då, det är ju det att alla de här konkreta bevisen som man håller upp då vad alltså som man säger att ja, men det här bekräftar jag att det faktiskt var så. En sån här väldigt känd sak det är de här reflektorerna som de säger att man placerade på månen mm. och med hjälp av de här reflektorerna så kan vi nu avståndsbedöma eh, månen genom att rikta lasrar mot dem. Men då är det lite lustigt för att om man då tittar lite längre tillbaka i historien så hittar man en artikel från Nature tror jag, eller från National Geographic eller vad den är från 1962 eller någonting, alltså ganska många år innan man, man landade på månen och där gör man ju avståndsmätningar med laser eh, utan några reflektorer eftersom månens yta är reflekterande då så att det behövs ju mm. själva verkligen inga sån här laser för att åstadkomma det här. och sen så har du ju de här eh, månstenarna eh, då men det kan ju vara vilka stenar som helst liksom det, det finns ju inget sätt då. Att kunna fastställa att de faktiskt kommer från månen. Nej, men jag har ju som sagt just fastställt att de kom, någon av dem kom från jorden. Det har man fastställt. Det, det har jag näst Ja, det, det har man. Ja. Nej, mm. men det, sen skriver man... Och det är också... Jag menar, man... man, man alltså, det, det finns ju där utgivet. If you can't convince, confuse. Alltså, man tycker jag om att skapa förvirring också. Va? Så att man... Man... man man avslöjar ju månlandningarna på ett felaktigt sätt i avsikt att desinformera, och det är en del av propagandan. Och det där kan man ju se väldigt mycket också. Och jag menar, en sån här, ett sånt här propagandaknep som vi har pratat väldigt mycket om på den här podden: då, Det är ju det att om någon blir skeptisk till huruvida månlandningarna faktiskt inträffade eller att vi är i rymden överhuvudtaget. Då så går de in på Youtube och så googlar de lite på eller de söker på NASA fake eller någonting. Va? Och då så mm. ploppar upp videos som berättar för dem att jajamän NASA är fake och de, de hänger i trådar i rymdstationen och så vidare. Det här är bara bullshit. Det här. och Titta här kan vi se luftbubblor och de är i vatten och så vidare. Men sen kommer det allra viktigaste då på slutet och det är det att jorden faktiskt är platt. Mm. Det. Är den viktigaste lögnen som de, som de håller att jorden är platt. Va? Och då tänker ju en, en människa som, som kan förstå och resonera lite om sin värld. Att jorden är faktiskt inte platt. Jag kan förstå att den inte är det. Och eftersom jorden mm. inte är platt. Och de här människorna som säger de här andra sakerna. Anser att jorden är platt. Så behöver jag ju inte ta något hänsyn till vad de säger i övrigt. Det vill säga alltså är inte NASA eller månlandningarna fake. Va? Det är ett sånt där knep. Discredit by association. Mm, att man, man, så att, ja, det så det är väldigt mycket psykologi och och och tack Ja, men det kan konstatera Ja. Mm. Ja. men det, det tror jag definitivt att det planteras en massa sånt och det här med platt jord det är ju tror jag också en, en planterad sak för att få folk som, som är som är inom situationsteoretik konspirationsteoretiker ska, ska Ja, snö in på dumheter. Jag, jag har eh, pratat med folk som tror att jorden är platt och det är liksom det, ja, det, det, de blir förbannade när man, när man eh, bevisar att jorden är inte, den är runt. Liksom. Ja. Men alltså, det inte, du, ingår inte du i detta då? Du flyger ju va? Så att du vet egentligen detta och du, du navigerar efter platta kartor och... Nej, jag ska ja. jag bara. Ja, Jag måste tippa nosen ner ja, hela tiden för att inte gå ut. Jag hade, jag hade, jag hade en, in, en intelligent människa som, som liksom har snöat in sig på att, att jorden är platt och så sa jag men ge mig ett, ett din bästa video på detta. Det bästa argumentet. Om jag, om jag, gör, om jag liksom avvisar det beviset så köper du då att jorden är under. Ja, Han kommer med, med att det finns en, en saltöken i i Bolivia, som eh, olika forskare använder för den är helt platt och så skriver de, skriver de eh, vetenskapspapper och så säger de att eh, ditten och datten kan vi dra slutsatser av för att vi vet att Bolivia-öknen är helt platt och, och det är liksom, ja men deras begrepp platt i det sammanhanget är inte geometriskt platt utan det är en... en det existerar ingen horisont där nere alltså, ja, förlåt Nej, precis, nej, precis den, den sammanfaller med det, jordens sfäriska form väldigt väl. Mm. och, och ja, Nej, så är det inte. Okej, okay. då skickar jag ett mejl till, till den som har skrivit eh, det vetenskapliga pappret. Och, och, och För att den här plattjord med plattisen som jag, bruk, <laughs> jag brukar kalla den. Han sa att här står det ett vetenskapligt papper som är peer reviewed Att Boliviaöknen är platt. Och de använder ordet, den är platt liksom, det är slutdiskussion. Och du skickar ett mejl till den som har skrivit, eh, skrivit pappret och frågar just, när du säger platt, menar du geometriskt platt? Eller menar du att den sammanfaller väl med, med jordens sfäriska form. Och så skriver han tillbaka, ja nej det är som du säger det är, det är jordens sferiska form eller snarare geoelliptiska form för den är inte riktigt rund jorden utan den är lite elliptisk då för det är centrifugalkraft vid, vid eh, eh, eh, eh, ekvatorn som gör att jorden liksom är lite platt på polerna eh, mm. och så visar jag det här för, för, för killen som är övertygad om att jorden är platt, ja han blir bara förbannad du är dum i huvudet säger han. och han är dum i huvudet han också som, som eh, skrivit det där pappret, ja, ja. Uh, okay. <laughs> ja, men Det är ju hedervärt av det att du, att, du, att du i alla fall har ner så mycket tid på att titta på en sån fråga. Och mm. den här eh, personen som svarar på det här måste ju tycka det var en ganska konstig fråga att behöva definiera platt. Då har vi en utmaning till dig Fabian att försöka motbevisa oss när vi säger att uh, 9-11 var en fördragsspelad film. <laughs> alltså, jag, är inte så, jag är inte så intresserad av det. Jag tycker det, det har liksom ingen, för mig har det ingen geopolitisk betydelse. Alltså, det, det är lögn det som, som Media skriver, som säger man. Alltså, är någonting som har genomförts för att ursäkta de krig man vill föra. Mm. Det räcker. För mig. Man ja. mördade en miljon barn i Irak. Man, och jag tror det är tiotals... Jag kommer inte ihåg siffrorna... Men jag undrar om det inte var tiotals miljoner iraker... Som har dött på grund av våld sen... Alltså det har ju varit kaos där sen dess liksom. Så... Jag menar det räcker... För mig... Jag, det, jag är ju inte så intresserad av den 11 längre. Nej... nej men, men ja, Vi delar ju inte den uppfattningen att det räcker. Och, jag, och du pratade om nyckel förut. Och, och, och för oss är ju detta... Det här, och förstå den händelsen Hur den egentligen gick till Det, det är ju en nyckel för att, att uh, Kunna skala av Alla de andra lögner Som man har staplat ovanpå varandra Under en väldigt, ja, men... väldigt lång tid Ja, ja men okej okay. men Vad har det för betydelse om det är film Eller inte det i jämförelse med Att första världskriget var mm. ett, ett, ett teaterspel Man, man höll mm. på att konspirera för att få igång Första världskriget Eh, Rhodes och, och Cecil Rhodes och vad heter det, det? Jag kommer inte ihåg vad det heter. det hemma sällskapet som, som konspirerade för att få igång det. De är på i ett decennium och, och mm. stifta olika lagar och olika bilaterala hemliga avtal mellan nationer för att till slut få igång att krossa Tyskland. Eh, vad, vad, vad har det för betydelse att, att franska revolutionen var en, en, en ett revolt emot kyrkan för att förstöra mm. alla eh, mm. alla eh, kungadömen och, och, gör, och, och göra folk till skällösa köttrobotar i, i förlängningen mm. alltså det har, ingen, det har inte jättestor betydelse för mig och månlandningen ja det kan vara lögn det är väldigt troligt att det är lögn jag kommer inte ihåg mm. vad, vad anledningen var till att man skulle ljuga om det men jag såg att det fanns ett syfte. Okej, okay, men då finns det mycket stor möjlighet att det är lögn. Det, det, jag bryr mig inte om... att Det är ungefär som när jag, när jag försöker övertyga folk som, som kontaktar mig om den här med platt jord. Och jag ändå har ändå lagt en del tid på att bevisa att det är inte så. Och de skickar mig filmer och grejer. Och man liksom, det är bara dumheter, i de här filmerna. Alltså, och så säger jag, ja men googla själv då. Nej men jag kan ju inte... Lägga tid på att bevisa att jag har fel. Alltså du får ju bevisa för mig att jag har fel. Ja, det blir ju väldigt konstigt om jag ska liksom lägga tid på för någon annan att bevisa att min teori är fel. Mm. Men jag, jag köper att det kan vara så att det var en film. Eller, men jag ser inte vad det har för betydelse. För jag tycker det finns så mycket andra lögner som har geopolitisk betydelse. Jag trodde förut att, att månlandningen inte hade någon större geopolitisk betydelse. Men det var en som förklarade för mig att jo men det har geopolitisk betydelse. Okej, okay, ja mm. men då förstår jag att det, det är någorlunda viktigt att, att reda ut det där. Men jag har inte lagt någon tid på det. Mm. Nej. Men jag tänker men om man, lite... Om man tar, ja, ja. Ja. En av de videorna som du skickade till oss inför det här avsnittet så tog ju du... Du ringde väl någon... Mainstream-reporter om det här med kärnvapen till exempel. Och det kan ju vara eh, nästa grej då. Att om man har tittat på någon eller även konstaterat att det är en film Så kan man ju kolla på gamla, gamla videos på, från kärnsprängningar. Eh, ja. Och konstatera att eh, bilderna där inte riktigt stämmer heller. Eh, och ja eh, Nu kan jag inte dra alla argument för det. Men vi har i alla fall landat i att eh, atombomber inte kan existera. Och då är det här någonting som man har blåst upp på mainstream media för att injicka skräck i oss. Till exempel på var det 50-talet så var det här dacken cave, var i mycket USA. Och man liksom lurade små barn att gömma sig under skolbänkar för att lära sig hur man skulle bete sig ifall R Ryssland släppte en atombomb så att då var staten god och hjälpte dig mot fienden. Och idag så har vi Greta Thunberg som skrämmer upp alla småbarn att om inte de vuxna slutar andas ut koldioxid så kommer hela jordens befolkning dö och ekosystemet kommer att förgöras och så. Så att det handlar ju om, att, om att kontrollera människor genom att hålla dem i skräck för någonting då. Och där ser vi paralleller och att det är viktigt att förstå det då för att angripa problemet på, från, rätt, från rätt vinkel. Okay. Jag, jag tror att det finns kärnvapen, men jag kan inte jag har inte den fysiska fysikkunskapen för att alltså vi har ju kärnkraft och jag kan tänka mig att det finns sätt att, att lösa den energin på ett ögonblick som mm. vi får under lång tid på ett, i ett kärnkraftverk. Men jag kan inte de, de sakerna heller. Så att jag... Nej, men, ja, det är ju det här att det hänger ihop hela tiden då. Kärnkraft eh, använde du som ett argument för att kärnvapen skulle existera. Men då måste man ju först ja. börja titta på, på kärnkraft. Vad är det liksom? Eh, innan vi började med kärnkraft så hade vi ju ganska stor del av vår elförsörjning av eh, till exempel vattenkraften. Som eh, man kan lagra upp i magasin och släppa på när man, när man behöver den. Mm. Du, du hade väl sett någon sån dokumentärfilm Patrik från 60-talet eller så här, innan de hade kärnkraft där de berättar hur mycket procent det var Ja, det var väl det att, att 80% av, av Sveriges elförsörjning och det var på 60-talet mm. kommer menar från, från vattenkraften ja. Mm. Nej, så det blir, väldigt, det blir väldigt mycket frågor Eh, kring det här och jag, och jag menar jag förstår dig Fabian och liksom, jag vet det kanske inte vi kanske inte ska gräva i de här grejerna för mycket för att det, om, om, men <hör> någonting som jag skulle vilja be dig om och det var väl lite som vi pratade innan, vi dök in i de här grejerna då, att försöka titta lite på de här sakerna som att med, med den här tankefrågan att nu, nu vill jag att, att verkligen försöka bli övertygad om att jag har fel kring de här sakerna då, för att då kanske man kan komma Eh, närmare den faktiska objektiva eh, sanningen som, som faktiskt finns om vår värld då. För att det är ju det no någonting som jag tycker mig ser att man har, har fört mänskligheten och världen längre och längre bort ifrån. Och det är den objektiva sanningen. Alltså vi, vi, vi tror att vad är den omtryckliga sanningen menar du då? Ja men det är ju det här jag var inne på förut. Att, att, äh, äh, eller ja, så, ja om vi tar det här med, med äh, 9-11 då. Att ett, ett att för, mål faktiskt inte kan äh, gå in i en byggnad på det sättet. Och att om man, om man fortsätter att titta på det så kan man komma fram till att faktiskt bara var en film. Och... Äh, det här, att, det här vi har sett av, av, av kärnvapen då att vi har bara sett filmer av kärnvapenexplosioner och nyhetsrapporteringar och det gör att vi anser att det är verkligt fast det kanske i själva verket inte är det. Så det här är liksom ett sätt att, att uh, uh, kontrollera världen och, och så att säga få få oss längre och längre bort fr från den faktiska verkligheten för det gör oss kontrollerbara okay. Men alltså ja. är teorin bakom, är ni, det var någon av er som var ingenjör här vad jag förstår, är, är alltså mm. teorin bakom eh, vätebomben och, och eh, vad det nu heter när det är vanlig kärnvapenbomb? jag kommer inte ihåg är teorin bakom det felaktiga menar ni eller då? Ja, man kan väl säga så här om man börjar undersöka de faktiska omständigheterna kring hur äh, atombomben kom till. och jag menar, om, vi tar, om vi tar den här första då, som man, man har slä, sägs ha släppt över Hiroshima och Nagasaki då, så hade väl den en utvecklingsperiod på... Äh, ja, det gick väldigt fort va? från det att, att äh, den presidenten som var sittande, då, jag kommer inte ihåg vad han heter... Ruma Ja, just det. Och plötsligt så hade man en sån här fungerande atombomb och man kunde släppa den och så vidare. Så, alltså, liksom, F -f -f. Ja, ja, det var något sånt. Va? Att det, det, liksom, det finns ingen, vad ska man säga, en, en, en logisk, rimlig kedja här vad det gäller produktutveckling och så vidare. Och, och forskning och utveckling. Va? Utan plötsligt så hade man bara en atombomb som var ett fruktansvärt domedagsvapen. Som man kunde använda sig av. Va? Så att det är liksom... Det så att väldigt att mycket rimlighet och likhet. Ja, jobbla ja, andra. Ja, det är väl en del i en, en väldigt, men, men det som krävs det är väl att man, att man faktiskt börjar undersöka den här hypotesen och kan tänka sig att det faktiskt är så att man har hittat på ett domedagsvapen för att just skapa skräck. Och med skräck så, så, så skapar man foglighet och kontroll men, över världen. Men, ja. men är teorin felaktig menar du? Är teorin bakom bomberna felaktig? Funkar den inte ens i teorin? Det kan inte jag riktigt så på rak arm svara på. Men jag, jag, jag tror att det är nog svårt att, att tillverka ett experiment i alla fall som bekräftar den teorin man har kring hur kärnvapen skulle fungera och det jag har sett i väldigt många andra sammanhang men det också det som man också kan, kan tänka sig, jag menar om man tittar på rimligheten kring kärnvapen då det var ju det att man utvecklade de första kärnvapnen väldigt fort jag kommer inte ihåg exakt vad det var men det gick väldigt fort då på 40-talet så lyckades man skapa de här kärnvapnen och man, man lyckades fälla två över Japan men sen har det då gått, vad är det nu, 70 år eller ännu mer sedan de här. Men det är fortfarande någonting som är, är väldigt svårt och knepigt att göra. Och det är väl lite sådär, ja, men det är ju en sån här rimlighetsargument som man kan köra kring månlandningen också då va. Kan man komma på någonting annat som, som, var, eh, som man kunde göra för 70 år sedan men som är jättesvårt att göra idag va. Och då blir det lite sådär att ja man har varit uppe på Mount Everest. Ja det har många varit och man har flugit över Atlanten. Och det har du som, som, som jobb att göra eh, Fabian och så vidare. Att, att det, blir, det blir ganska konstigt alltså. Eh, men, om nej, man om nej, tittar nej, på de här Ja, Men man gör ju alltså... Man, man, gör ju eller man säger att man gör provsprängningar och man säger att man har mycket mer effektiva kärnvapen idag än vad man hade då. Alltså man, man säger ju att man har kärnvapen som liksom är hundra gånger starkare än en, en, en, ja. uh, Hiroshima-Nagasaki-bomberna. Uh, man, man, man säger, säger det, ja. och man säger att Elon Musk skickar ut röda sportbilar i rymden. <laughs> det är mycket, man säger mycket, ja. Ja, men, men, men, men kärnan blir ju, har du den teoretiska kunskapen att säga att teorin bakom vete och kärnvapen, vad det nu heter, det, atom, vete och atombomberna, är den teorin orimlig? Eh, nej jag kan inte säga att jag har de teoretiska kunskaperna men har du, efter har att pratat, ha tittat på de här okay. sakerna så, så, så kan jag säga nej. att det, det finns, eh, jag okay. ser ingen anledning att tro att, att, att kärnvapen finns för att jag ser okay. inte rimligheten i att de kan göra det. Men, ja. okay. men har du pratat med någon som är kärnfysiker som kan tala om för dig att nej teorin bakom är dålig, det, är inte, det, det kan inte teoretiskt funka på det här sättet? Eh, nej, det har jag inte gjort. Jag, jag har inte haft tid att göra det, kan man väl säga. Men, men, Då tycker eh, jag att du ska göra det. Ja, ja okej. Ja, jag tar med mig det. Jag ska göra ah, det. Men, men jag, jag kan, vi, vi kan gå in på andra områden där jag har pratat med eh, insatta auktoriteter på området. Och där jag inte har funnit någon eh, substans i det de säger. Men du, du ville säga någonting, Daniel? Ah, jag. Ja, eh, jag tänkte... Jag är inte ingenjör och eh, jag har heller inte pratat med någon kärnfysiker och jag kan heller inte spräcka eller har studerat speciellt noga den, den nuvarande teorin jag har bara tittat på bild, video och fotomaterial och, och försökt tänka på om det vi ser är realistiskt och det som presenteras som det är eh, liksom troligt jag hävdar inte att jag kan bevisa att någonting inte finns för det kan man inte, man kan inte bevisa någonting Egerande, jag kan inte bevisa att Atombomber att inte finns, men Som det verkar, och, och så många truthers Brukar säga, if it's real Why are they faking it? Så om man tittar på Det finns flera saker man kan titta på, delvis så hävdade ju Einstein i ett brev Till Roosevelt Att eh, de är på väg att uppfinna atombomben att snart så, så Är vi klara med den eh, Vilket är märkligt kan jag tycka då Att han lyckas ha någon slags Åkula och förutspå att snart så har vi den. Men det är, och det är också man... det var Einsteins teori. Han, kan ju, han har ju koll på vetenskapsläget. <laughs> så att det, det är en person som, som jag absolut inte litar på av lite olika andra anledningar som vi har nämnt i ja. på den tidigare. Men, mm. men hur jag. som helst. Eh, sen finns det klipp på, på YouTube som då visar alla atombomber som släppts från att de uppfann den. Så den första atombomben släpptes ju då. I Nevada öknen ja. och sen tvåan ja. och tre släppte sig Hiroshima Nagasaki och är det där ja. klippet ja. då ja men alltså det, alltså, om man ska liksom debanka någonting så får man ju gå till, till teorin bakom Alltså, man får ju gå till någon som kan fysiken och fråga är det här rimligt är det, är det liksom hur, hur fungerar detta är det, är det en rimlig teori bakom i första hand mm. Man kan, inte, man kan ju inte angripa ifrån att man har sett någonting på Youtube. Det går ju inte. Jag håller inte med. Mm. Jag tycker man kan komma fram till mycket. I alla fall vad som inte ska stämma eller vad som är troligt. Mm. Um, ja, men att... Om du inte har den fysikaliska kunskapen och du inte har pratat med någon som har den. Mm. Alltså, då blir det, men då, alltså, det blir då inte. Vi hamnar i läget där att vi ska lita på experter och det är ju det misstaget som vi har gjort allt för länge. Att Expressen kan skriva men... att experten säger så och experten säger så och då ska vi jo, ta det som så. men det, det är som ju som genom Expressen. Du får ju prata ja. med någon som du liksom litar på som har kunskapen. Jag, menar, ja. jag har i min vänkrets folk som är duktiga matematiker. Då kan jag fråga ja. dem om det är någonting komplicerat. Alltså jag har gjort det några gånger. Jag kommer inte ihåg i vilka områden men kan det verkligen vara så här? Och då kan han säga, ja, jo, men det är, man använder den och den metoden och det, det här, alltså, då, då kan han säga att, jo, det är rimligt att att det här är sant rent matematiskt. Mm. Eh, och det är där man får börja. Är teorin bakom atom- och väterbom? Men är det är den rimlig? Mm. Om den men, men... är rimlig, då är det ganska troligt att någon har konstruerat en en sån sak. Mm. Eh, sen om jag får återgå då till det här klippet som är en japan som heter Isao som visar All Nukes Ever Dropped. Mm. Så, så visar det klippet att man har släppt över 2000 atombomber på den här planeten mellan den första och fram till 2010. Eller sånt där. Mm. Och tusen av de atombomberna är släppta av USA lite drygt. Så ungefär hälften har USA släppt då, enligt historien. Eh, och, och nästan alla USA så är släppta i Nevadaöknen eh, mm. så man har alltså smält av tusen stycken där. Mm. Eh, och jag kan tycka då att det är orimligt eh, att man inte har fått reda på att, att det är så dels, alltså den, den vanliga människan känner inte till den statistiken och det är också orimligt att folk ens kan bo i exempelvis Las Vegas och Los Angeles i och med att man hävdar att på vissa andra ställen som på Bikiniatollen så har man smält av en. Men det är farligt att åka dit. Men det är inte alls farligt att åka till Las Vegas eller Los Angeles där man har släppt ja. av tusen. Ja men släppt, eh, och... alltså, de, de det har ju gjort, det är ju undergjort Precis. försträngning att man gjort. Vissa är det, men inte alla. Eh, Nej. Och eh, jag kan ju då tycka att eh, det är fantastiskt märkligt liksom, hur ska de kontrollera Även om det vore underjordiskt eh, att det inte kommer upp till ytan. Och vissa är släppta på ytan. Eh, och sen är det också så att vissa av de här filmerna förefaller att vara eh, alltså fullständigt orimliga i den bemärkelsen. Att en kille i, i det här klippet, eh, House in the Middle heter det på Youtube. Han går ju fram i, i shorta och kostymbyxor och liksom rotar bland efter en, efter en kärnvapensprängning och visar att har du städat huset så håller det bättre. Mm. <laughs> Vilket är fullständigt orimligt. Och sen eh, finns det andra sådana här na, klipp där eh, folk sitter på en läktare och tittar när man smäller av en liten atombomb ovanför mark. Eh, bara några hundra meter därifrån. Eh, fullständigt orimligt. Och inga människor har på sig några skyddskläder eller någonting heller. Eh, och sen finns det kapslar som då visar hur kameran håller för när den, den, den, den kan sitta förhållandevis nära ett bähuvud som sprängs i bitar av en atombomb. Eh, men kameran håller ju såklart och skakar inte det minsta. Eh, ja, men... så, så tittar man på det så, så kan jag tycka att det är orimligt. Men jag kommer verkligen att jag kan bevisa. Att... Mm. Nu var jag borta ett, ett tag här. men Du snackade ja, om kameran som, som är bredvid. Det jag tror jag vet vilken, bild, vilken bildsekvenser du pratar om. Men om kameran är i en bunker. Så är det väl inte så konstigt att den kan filma ett hus som, som blir små små bitar. Ja, Nej, jag alltså... Ja, Daniel. Ja, du, du kommer inte fram nu, Daniel. Du, det är något med ditt ljud, tror jag. Som inte... Okay. Men alltså jag kan ju hoppa in där lite bara i att säga det att jag menar, vi, vi tittar ju på sådana här äh, saker Fabian som är äh, ganska vad ska man säga det är ju lite, lite smalt och, och, och, och lite udda och det människor <hör> blir lite illa till mots när man börjar gå in i sådana här diskussioner för att då, då ska man ju plötsligt ifrågasätta väldigt väldigt stora saker och det mm. är, är svårt och jobbigt. Men samtidigt så är det så att, att jag tycker ju det är väldigt viktigt att vi gör det. Och det är väl också, det tycker vi an, ni, ni andra också, det, det är anledningen till att vi driver den här podden också. Även om den inte är så spridd och det, det, det är så många som lyssnar på den. Men, men samtidigt så är det ju så, och, och jag tror också just det att det är en... Det är en väldigt fara i det här att hela tiden tänka kring det här som du, som du sa nu. Det här med att ja men om jag inte kan någonting ja men då får jag gå och prata med en auktoritet då kring området. För det, det är tyvärr också så att, att personer som är väldigt välutbildade inom ett område. Alltså som sagt det, det, det jag och vi har förstått är att de här, det här lögn, de här och det här otäcka spelet det har pågått väldigt länge va och, och det, det genomsyrar allt. Och en sak som vi har pratat om till exempel och som påverkar oss väldigt konkret det är ju medicinen. Och det har ju visat sig nu att väldigt många eh, börjar ju, ja det bör, börjar resas väldigt mycket frågetecken eh, kring eh, sådana här saker som hur man ska äta och, och, och vilka läkemedel som fungerar och så inte och så vidare och, och, och vacciner och sådär. Bemöter man ju i massmedia med en väldigt känslomässig attack. Och, och man ska minst vaccinera för barnens bästa och så vidare. Då, va? Mm. Men, och grejen är ju också det att alltså, om man blir indoktrinerad. Man har ju väldigt svårt att se och förstå detta själv. Och om mm. det är så att den till exempel. Om vi tar det som ett exempel här då den moderna medicinen. Och de ha, har, ja, om, om den medicinska utbildningen till stora delar har som syfte att indoktrinera. Eh, då är det ju så att de människor som utsätts för det indoktrineringsprogrammet i flera, flera år, de är ju naturligtvis de hårdaste indoktrinerade och de är också de auktoriteter som vi vänder oss till i sådana här frågor och litar helt och fullt på deras eh, åsikter och, och råd och, och de. Saker och ting som de utför för att, att vi ska kunna vara friska och må bra. Så att det finns ju en väldigt fara med det där att, att, att dra det där liksom att ja, men om jag har det här med atomer, ja, men då får jag gå till en, en atomfysiker. Då. Jag känner ju ingen atomfysiker, eller eh, och så vidare. Men det jag har sett inom många områden nu, det är ju det att när man börjar prata med de här eh, auktoriteterna inom olika områden, då blir de först kring så ställer sig här liksom väldigt. Eh, grundläggande, för då blir de ju först väldigt upprörda och irriterade på att man har oförskämdheten att ifrågasätta eh, någonting som är ett fullständigt sant och de, att de har fått eh, slita och kämpa i många år för att lära sig allt om det här va men sen ja, men, så, så, så... att de här faktiska argumenten då att där hittar man inte så mycket substans som man kan härleda till en, en sund logik eller sund matematik eller sund geometri och så vidare då eller fysik va så mm. att eh, ja men alltså det är ju det också att om man kommer till någon som är auktoritet på någonting och påstår någonting som helt liksom eh, ja, helt vad ska man säga outbildat, då blir man ju mm. lite då, blir man, då kan man ju förstå om auktoriteterna. alltså om ja, är en kärnfysiker ska behöva förklara någon som inte vet vad derivata är att matematiken stämmer mm. alltså jag kan förstå om han blir irriterad mm. väl som att jag har lite svårt att i längden liksom hantera för, alltså det här med platt jord. Alltså jag ser i mitt jobb hela min karriär gå liksom ut på att hantera problem som kommer av att jorden är rund. Så, mm. ja, men det klart. där säger du bara Fabian för att du är med i den där stora konsultationen. jag <laughs> ja, men <laughs> jo, men det Nej, jag är det som bara... själv säger här nu lite grann. Ja. Alltså jag tror inte att det är så att liksom hela, hela vetenskapsvärlden är en stor konspiration. Jag tror inte det. Alltså, mm. Jag har en kompis i som som har är i läkemedelsindustrin och han säger ja, visst, det, det är så att det är liksom pengar som styr men det är inte nödvändigtvis så att man försöker ta läkemedel som skulle göra mänskligheten friskare. Utan man, man gör såna läkemedel som man tjänar bra med pengar på. Mm. Så, att, mm. så att det, det ligger ju som inbyggt i den... den det, det är ju ett fel inbyggt i systemet där som gör att, att till exempel läkemedelsindustrin går åt fel håll. Jag menar jag läste en, en, på ett ställe en gång om kinesisk traditionell eh, läke... Alltså i, forn, i gamla tider läkekonst. Mm. Att, att byläkaren Han fick betalt så, så länge folk var friska mm. eh, och så, att, så att Då låg det hans intresse Att de inte åt dålig mat Och ah, vad det nu kan vara Att de inte betedde sig på ett sätt som var hälsofarligt. Mm. Men ens, läkemedelsindustrin, de tycker det är kanon om vi trycker i oss osjälsosam mat så att de får behandla oss sen mm. med de sjukdomar som vi får ofta är, det ja, samma, ofta är det ju samma ägare som äger livsmedelsföretagen som tillverkar livsmedel som gör oss sjuka och sen så äger de ja. även eh, företagen som ska få oss friska genom olika piller och läkemedel. Ja, ja. så om, om du har en vän inom industrin så tror jag nog att det behöver inte prata jättelänge med, med dem för, att, för mm. de erkänner att Jag visst det är för att tjäna pengar som, som företaget finns liksom. Jo, men de drar ju aldrig den här förlängda att det kan vara så cyniskt att uh, de faktiskt uh, jag vet inte, rekommenderar mat, tillverkar mat som får oss sjuka, uh, för att sen ge oss piller som absolut inte gör oss friska utan gör oss ännu mer sjuka så att vi blir beroende av deras uh, ja. dyra läkemedelspiller. Men, men, men jag, jag tycker ändå att, att när det gäller er, alltså, er, vad ska man säga det här med kärnvapen, alltså. Om ni granskar kärnvapens, eh, vad ska man säga, eh, sanningshalten i att det finns kärnvapen. Mm. Ja, jag tycker att första steget är att prata med en matematiker, fysiker. Som kan tala om att, det, och om ni ändå inte är nöjd med det svaret, ja, men gå till nästa någon annan fysiker. Om han säger samma sak, mm. så, ja, men det är ganska troligt att det är sant det de säger, att det, teorin stämmer. Mm. Och då tycker jag att, ja, att stämmer teorin, då är det mycket troligt att någon har utvecklat vad det nu är. För att det ger ju en enorm makt att, att uh, ha ett sånt vapen. Mm. Ja men det är en bra, bra sak. Har du, du ja, Jag antar att du inte har någon att rekommendera. Men det är kanske är någonting som vi, vi skulle vara väldigt roligt i en kommande podd. Att få någon uh, kärnvapenfysiker, om ja, vi kan få tag på någon som gäst. Men mm. det kan ju det tyvärr bli så att, i... att nu, det, det kan vara svårt att få med en sån person för att som du sa Fabian, de kommer ju bli så upprörda över att vi ifrågasätter så grundläggande saker som att kärnvapen, eh, kärnvapens existens då, så att de vill inte vara med i sådana sammanhang. För det... Ja, det kan jag <laughs> vara så. Men jag menar, fråga om, om matematiken bakom och försöka lära er den då. Alltså, jag, alltså, jag har inte lärt mig den, men alltså... Mm. Kärn, kärnkraftverk finns ju. Och det är en otrolig massa energi i, no. i väldigt lite material i kärnkraftverk. Och jag tror inte man fejkar kärnkraftverkens existens. Nej, de finns i, det byggna, byggnaderna ja, finns ja, ju ja, där. Men by, vad gör de? Finns. Mm. Ja, men alltså det, alltså det kommer el ur dem. <laughs> Ja men det där, är en subjektiv, det där är en subjektiv sanning Fabian. Ja men tror ni elmätare och mätt hur mycket el Nä. det faktiskt kommer ur dem. Nej, Men är ni allvarliga om ni, ni menar att man bygger en massa stora byggnader runt omkring och, och kopplar upp nej, elnätverket på det bara för att lura folk? Vi är allvarliga med Fabian att vi har, vi har förstått och insett att man ljuger om väldigt, väldigt stora och väldigt allvarliga ting. Och att detta har pågått väldigt, väldigt länge. Och det har fått oss att ifrågasätta väldigt stora och, eh, saker som exempelvis det här med atombomber och kärnkraft och, och, och 9-11 och mållandningar och, och, och rymd. Ja, eh men... överhuvudtaget det är det vi säger mm. men, men, eh, men jag tror att faktiskt man faktiskt är för att, att hamna i att allt är lögn alltså... ja, nej men där vill vi där har vi inte hamnat anser vi och det var väl lite som vi var inne på men, men att vi har okej ja. men, okay, men då, då då får ni bara ta för mig varför tror ni att man satsar alltså miljarder dollar i att bygga en massa fake-kärnkraftverk runt om i världen. Ja, och det kommer inte gissar... el ur dem. Jag, jag gissar på, och jag är sjukt okunnig på det här, jag bara drar en vild gissning. Och det är att eh, alltså byggnaderna står ju där. Och eh, jag tror personligen att de producerar el. Men eh, kanske inte på det sättet eh, som det hävdas. Och att... Eh, att eh, när man skrämmer folk med exempelvis eh, atombomber och medicin och mycket annat, då får man människan att bli mer eh, ologisk och irrationell för när man är skrämd så, så tänker man inte lika logiskt och eh, har man då så, så kallade kärnkraftverk så, så förstärker det tron på att atombomben finns, så om Sverige har några stycken sådana byggnader så är inte det så jävla farligt att bara smälla upp några få för att få folket att tro på att även atombomben finns. Eh, men det är bara lite lösa tankar som jag har kring det här ärendet. Men jag hävdar inte att kärnkraft finns eller inte finns. Jag bara ifrågasätter det. Men jag är sjukt osäker på eh, hur det där funkar. Liksom, om det verkligen är så eller inte. Mm. Ja, jag, är ganska, ganska, jag är ganska övertygad om att kärnkraft finns. Och... Mm. Eh, Kanske inte fullt lika övertygad om att atombomb finns, Men eh, jag är ganska övertygad om att atombomb finns också. Mm, ska, eh, ja. Jag har en liten ja, ja. Ja. Ska jag, jag har en liten uh, undring uh, också. Där du är, är ju experten. Vi ja. uh, kan ju lyssna på dina ögonvittningsskyldiga. Men jag var i alla fall uh, i veckan nu på studiebesök på Såternäs och såg en film uh, där där olika jas ny gripen flög i formation. Och då kunde man se att det kom ut rök eh, där bak. Eh, som, ja, som bildade ett moln. Och då frågade de här piloterna sen då. Eller han hade varit gammal vigipilot och jas att gripen pilot Att eh, det här fenomenet att det kommer ut eh, moln efter flygplan. Att det är eh, ett eh, atmosfäriskt fenomen. Och man vet inte riktigt vad det beror på. Att det är på olika typer av höjd. Men där, där har det också kommit en stor sån här... Eh, att sanningsrörelsen menar att det är så att de skickar ut saker i atmosfären Nej, som förgiftar. Nej, ja, ja, ja. Nej, men inte... det finns ju olika teorier där. Jag, jag, jag, jag, jag tror inte att eliten skulle göra någonting- för att, som förgifta dem själva. Alltså spruta ut någonting i atmosfären- som de själva andas in, det är ju bara dumt. Liksom. Men vacciner som Nej. de själva kan välja att inte ta- det är ju en helt annan femma- för att där kan de ju välja att, att det är vi som ska få dem- och inte de då. Men vad är det då ja. man ser när plan- det Sprutar ut och har du upplevt det att om när du flyger på olika höjd att, att det kommer ut en kondensstrimma bakom planet och hur länge de ligger kvar och sådär då? Ja. Jag har faktiskt precis idag tagit bilder på kondensstrimmare eh, som var ett bra exempel på att det inte är mm. Det är så Folk tror att det är... Alltså jag har aldrig sett någonting som får mig att misstänka. Det, det så finns det inget syfte med att syssla med chemtrails, precis som du säger. Mm. Det är helt, helt logikvidrigt att lyfta upp ett gift... Liksom 10 km upp i luften och spraya ut det för att döda mänskligheten. När man kan skicka några mikrogram i, i, i ett vaccin och döda mm. människor med istället. Eller ja. i förpackningsindustrin eller i maten eller vad det nu är för någonting. Mm. Det är helt, helt ekonomiskt eh, logikvidrigt om man vill förgifta mänskligheten att göra det i atmosfären. Mm. Men... Eh, det? Jo, just det. Man vet, alltså man vet vad, vad, vad det är. Det är alltså vatten i luften. På den höjden så är luften väldigt ren. Och då kan luften innehålla mer eh, fukt än vad den kan göra när det finns föroreningar i luften. För när det finns föroreningar i luften så, det, så blir det kondenskärnor. Och då det är alltså att för att luften ska börja ge från sig vatten så måste det finnas någonting som vattnet kan fästa på. Mm. Och när man då flyger på hög höjd i ren och överfuktig luft. Fukten är egentligen väldigt torr men den är så kall. Så att i förhållande till hur mycket eh, fukten kan innehålla så är den fuktig om man säger så. Eh, och när man då kommer med sitt flygplan och så kommer avgaserna ut som är små kolsotpartiklar eh, och grejer. Då, då fastnar eh, fukten direkt på de här eh, sotpartiklarna. Och beroende då på vad det är för temperatur och hur, hur fuktigheten är allmänt så, så ligger de kvar väldigt länge eller så försvinner de på några minuter. Ja. Mm. Mm. Och, och det, jag, det jag filmade idag var, var att det låg massa parallella kondensstrimmar. Och det tror folk att oj, nu flyger de fram och tillbaka här och, och ska lägga ett stort område. Nej, det är så att det, det är en, det är en eh, eh, far, farled eller Airway som går från en punkt till en annan och där kommer ett flygplan kanske en gång var 50 minuter eller någonting så där i, i en viss riktning. Och då åker de i samma luft hela tiden och sen så rör sig luften sidledes så att det inte det är inte exakt samma luft man flyger i utan när första planet passerat så flyttar sig luften några... Ja, någon kilometer eller vad det nu kan vara. Beroende på vad höjdvinden är. Om man har sidvind mm. från vänster. Då flyger flygplanet hela tiden liksom snett och pekar upp i vinden. Mot den här punkten som, man, som den är på väg mot. Och sen när nästa mm. flygplan går. Så har, så har den kondensvindan flyttat sig i lä. Och så kommer mm. nästa kondensstrimma Som är samma, samma håll då. Och sen så är det olika beskaffenhet på luften. Så att du kan ha en luftmassa som är så här övermättad på fukt. Och sen så kan det med ganska kort avstånd. Bara en torrare luft. Och då ser det ut som att man har påbörjat sprayning och så sen så slutar man. Och sen kommer nästa flygplan och påbörjar och slutar. För att den luftmassan som ligger där är överfuktig. Mm. Mm. Ja, det och låter dock... som den, den mest logiska förklaringen som jag har fått höra hittills i alla fall. Ja. Äh, och så, så säger folk att titta på himlen, den, är, den ser inte ut som den gjorde för 50 år sedan. <skratt> Nej. Vi har ungefär tusen gånger så mycket flygplan i luften nu som vi hade för 50 år sedan. Mm. Så du menar alltså att, de här, att när man ser flera rader av sådana här chemtrails då alltså att det är alltså ingen mattbombning med um, kemikalier, aluminium utan det är ett, ett, ett fysikaliskt fenomen som du just nu förklarade då. Det är det att det kommer ett flygplan och så driver luften lite och så kommer ett nytt flygplan. Precis. Och så driver luften lite. Ja, Nej, men det var ju... Ja. Nej, för det... Ja, vi... Sen kan inte jag garantera att det inte... Jag, jag, jag har inte sett alla flygplan. Men jag har aldrig sett någonting som får mig misstänka att misstänka att det liksom pågår en kämträllskampanj. Eh, sen, sen så har det gjorts försök. Man har sprutat saker i atmosfären för att kunna följa höjdvinderna. För att kunna se dem på radar. Man har sprutat... Eh, jag tror det är Sylvion, jag vet inte riktigt. Ja, det. Ja. Sprutat någonting på för att framkalla regn. Så att viss form av sprayning förekommer, och det är ingen hemlighet. Det är, det är bara till att ta reda Det är bara till att kolla med sådana som sysslar. Det är inte speciellt svårt för vitt jag vet i alla fall. Men att det skulle få gå en, en massiv kampanj för att förgifta mänskligheten. Nej, Ja, det kanske det gör. Men inte med, inte med chemtrails. Det är, det är i så fall med vaccin, och dålig mat, och dåliga mediciner. Nej, precis. för det, Men det är väl den typ eh, erfarenhet jag hade. Från början så trodde jag inte på Chemtrails. Men sen så en dag så tittade jag på himlen här i Göteborg och så såg jag att det var plan som flög. Och sen så gick det här, vad heter det? Eh, strimmarna de gick ihop till ett stort dis som täckte hela himlen som gjorde att eh, solen knappt kunde tränga igenom men ändå... Så att de trängde igenom att det liksom mm. var uppenbart att det påverkar ju atmosfären på en ganska stor skala då alla de här små eh, kondensstrimmarna. Ja, ja, det gör det. Mm. Det såg man efter, dagen efter den 11 när alla flygplan stod på marken, då ökade temperaturen på jorden, jag kommer inte ihåg mycket, en halv grad eller någon grad. Ja, Sen så, ja. så kom man igång med flygningen igen så sjönk temperaturen. Ja, så så det, det, ju... det du säger då Fabian det är att, att Greta borde egentligen propagera för mer flygtrafik då så att vi fläddar. Ja om hon vill ha ner temperaturen förmodligen. <laughs> <laughs> ja. Den tycker jag inte hon ska oroa sig så väldigt mycket över temperaturen. Det är väl skönt om det blir lite varmare. Ja det beror i och på hur varmt men jag vet inte. Jag... Det måste för här förut att, att, att Greta är ju liksom en, ett, ett... Alltså jag, jag ska ju inte snacka med ett religiöst fenomen om ingen blir, blir triggad för att man säger det då. Va? Men det är just det här att, att, att skapa ångest och, och rädsla och få människor att agera på ett visst sätt utifrån det då. Det är mm. väl en, en stor del i den här Nej. problematiken. Ja? Men jag kan bara säga att för mig när det gäller katolicismen så har inte katolicismen skapat ångest och rädsla. Det kan Nej det, det blir jag glad så... av att höra. Ja. Det som har skapat ångest och rädsla är ett etablissemang som är avgrundsdjupt ondskefullt. Mm. Ja. Det, det är samma här. Och, och som sagt, i den här podden som jag sa förut, att vi har ju oss ner i väldigt stora eh, frågor eh, som många andra inte kanske fundera på men vi tycker det är viktigt att, att mm. prata om dem och ställa sig stora frågor. Men sen jag menar de här sakerna som du har gjort Fabian de är ju eh, väldigt eh, intressanta och relevanta också och de är ju liksom på ett annat plan för det är ju så här att vi, vi kan ju inte, alltså vi har ju begränsad tid och så vidare. Man kan inte titta på allt, man kan inte sätta sig in i allt. Men, men jag menar de här äh, det här när, när, när äh, du och kan Tobias vad han heter, eller när, när ni har ringt de här människorna och ställt dem mot väggen det har ju varit en del i mitt uppvaknande också liksom, när man får höra vad <laughs> Vad Robert Aschberg och så vidare har att säga om vissa, vissa saker. Va? När, och, och sen också hur vansinniga de blir då när, när folk som inte är journalister ringer upp dem och ställer frågor som naturligtvis aldrig journalister ställer. Va? Och hur de sen med alla tänkbara medel ska få bort detta från eten och även kan tänka sig att trakassera. Eh, privatpersoner och så vidare. Va? Och det, det, det, jag tycker det är så bra för att det visar ju också alltså hur eh, lögnaktigt och ondskefullt att det finns inga sparrar. Va? Man ska bara åstadkomma det man vill åstadkomma. Och, och mm. vi har inga som helst hänsynstaganden. Utan eh, mm. eh, vi bara... Nu är inte jag. Det är, inte, ja. liksom, det, utsats, för, det är ju inte det som vi är utsatt eller jag har utsatts för, det är inte så onskefullt tycker inte jag, så alltså, det, det är inte så att de liksom, torterar mina barn liksom. nej. <laughs> Men så, jag vet, ni känner väl till det han, jag vet inte Sadikan tror jag det var, någon som eh, klockades upp i Irak och ja, det är han som har planerat hela 9/11. Han fick sina barn torterade tills han erkände. Ja, okej, okay, det var jag som planerade 9/11. Mm -hmm. Ja, det, det är ju inte ett bra sätt att få fram en sanningsenlig bekännelse skulle jag börja med att säga. Då. Och sen så en sak som jag vill säga där också är att en, en, en sak som jag också märkte i det här med desinformationen då, det är ju det att man gärna sprider olika skräckhistorier om saker och ting. Som det är så sådär man börjar gräva i 9-11 eller vacciner så, får man ju ganska, så kommer man ju ganska snabbt över information där de berättar hur de har hur vissa personer har försvunnit under mystiska omständigheter eller hur de har man begått självmord med hjälp av åtta skott i bakhuvudet och sådana grejer va mm. och det är väl också ett sätt att skapa det här ska du inte peta i liksom. håll dig borta ge fan i det här liksom. för det, det, mm. det är det otäcka grejer du tittar på nu, mm. eh, tänk, mm. tänk på ditt, håll det ditt, liksom jag tror, inte det någon far, jag tror faktiskt inte det är någon fara att titta på saker, däremot att skriva och säga saker kan eh, mm. vara farligt om man går på fel saker tror jag Ja Nej, och sen så tror jag att de, de ger sig på väldigt också mycket personer som, som, som har en auktoritet. Va? Jag menar om, en, om en, en professor börjar snacka om att det kanske inte ligger så mycket bakom det här man säger. Ligger bakom klimatförändringar och så vidare. Va? Då ger de sig på vederbörande direkt. Eller om någon läkare börjar ifrågasätta vacciner och så vidare. Då, då sätter ju den här apparaten igång. Men... Mm. Eh, eh, de kan ju bara de kan inte ägna, de kan, ju inte, ägnas, de, de kan ju inte ge sig på allt och alla, va? utan de måste ju plocka vissa då. Och det, det är väl väldigt mycket vad, vad de ser att, att det har för verkan, då, va? Mm. Men äh, ja, visst. Och det är väl just därför att man kanske inte alltid kan lita på de som är, är yrkesmässigt aktiva inom det området för att de, de helt enkelt inte kan berätta saker. Och då riskerar de i sitt eget uppehälle också. Så att... Ja, men i en, privat, i en privat konversation så tror jag att de flesta kan säga vad de, vad de känner för. Alltså, det är en annan sak att skriva mm. en artikel. Alltså, jag, jag tror inte en läkare som skriver en antivaccinartikel utsätter sig för... Liksom, de, de kommer ju vara i skottgluggen. Men en läkare som i privata samtal säger att ja, det där med vaccinen kanske inte alltid är så bra. Och så där, va? Det, det tror jag nog man kan hitta folk som gör Mm. Men jo det men det... det kan man ju hitta Ja, ja. ja Martin ja, på, det, på det sättet får man ju ingen spridning Om den här kunskapen liksom, Om läkarna ska sitta där och hålla, hålla på sin kunskap Och kanske undanhålla sina egna barn Från att vaccinera men samtidigt sitta på en klinik Och, och, och låta det här Med andras barn det Kan ju inte vara så roligt heller Nej men jag tror inte då. Jag tror inte jag tror inte, att, jag tror inte det är många läkare Som, som tror, tycker att vaccin Är ett Onskefullt gift Men jag tror att det kan finnas en hel del Som, som liksom ja, är, det så himla, är det så himla stor effekt Med, med vaccin I jämförelse med de potentiella biverkningarna Och så kommer de fram till att nej, det, det kan man nog lika gärna ha Och, och, och mista liksom. eh, det, det tror jag man kan hitta Någorlunda Många som, som mm. Jo men det tror jag också. Men det, det är ju också det där som är lite lurigt. Det här med, med storleken på lögner. Va? För att, och det är också det att vi kan gärna tänka oss. Eller vi har lättare åt, att förstå och föreställa oss lögner som inte är jättestora. Som alltså, till exempel. Ja jo, men det ligger ju något eh, vinstintresse i det här med, med eh, medicinbolag och så vidare. Då. Alltså att det kanske är så att de eh, ruckar lite på. På hela, råd att de är själva verkligen. Men vi kan liksom inte tänka oss att det skulle vara fullständigt eh, åt helvete. Och att, att så, liksom ta, ta ett exempel: det här med, med vacciner. Då, va? Att det är ju intressant det här att man, man kan inte hitta en korrekt genomförd klinisk studie gällande något vaccin som verkligen undersöker dess. Effekt och biverkningar på vad jag skulle vilja kalla ett vetenskapligt korrekt sätt. Och med det som menar jag att ska man undersöka om en ett läkemedel har en effekt och vad det har för biverkningar, då ska man göra en så kallad eh, dubbelblind eh, kontrollerad placebostudie. Det vill säga att man har då den verksamma substansen, i det här fallet vaccinet. Och sen så mm. har man då en, en injektionsspruta uh, och det är ju ganska lätt och liksom ibland så kan det ju vara lite svårt att genomföra det här praktiskt då. Va? Men det skulle man kunna, mm. det är ju väldigt enkelt att göra med vacciner och att man har en nu spruta som ja, innehåller någon, så bara är destillerat vatten då. Va? Och så ja. gör man en sån här studie och sen så då när man gör den här studien så så... Ser man ju då om, om vaccinet har några biverkningar. Det vill säga om de får hjärninflammation eller artism eller vad fan det är va. Och sen mm. också så kommer man ju till nästa steg då när man ska titta på den faktiska effekten. Och då gäller ju då i vaccin så hävdar man ju då att vaccin förebygger sjukdomar. Men det har, man ju, det har ju inte heller kunnat hitta att man verkligen tittar på faktiska sjukdomsinsistenter. Jag menar hur många får verkligen mässlingen eller vad fan det är va. Utan man, mm. det man gör istället där då när man ska bedöma ett vaccins effektivitet. Och nu håller jag upp och gör ett situationstecken här med fingrarna. Mm. Det är ju det att man tittar på eh, immunförsvars, immunsvaret då. Va? Hur immun, det som man kallar för immunsystemet då reagerar på detta. Och det gör man genom att titta på någonting som man, man, man tar ett vävnadsprov eller lite blod eller vad det är. Och så sprutar mm. man lite vaccinsystem. Och sen så räknar man då antal prickar i ett mikroskop och eh, mm. ser man fler prickar eh, i det ena fallet jämfört med det andra då bedömer man detta vaccinet som effektivt. Mm. Och sen då när vi, om vi tar det här innan då var att, man, att man aldrig eh, jämför med ett korrekt placebo för att då jämför man alltid med ett annat vaccin eller man, äh, man jämför med ett vaccin där man har Situationstecken neutraliserat den verksamma substansen i vaccinet. Men då har man ju kvar all den här mysiga äggan som, som eh, ja. kvicksilver och formaldehyd eller vad det är. då har man ju kvar det. Ja. Och sen så jämför man de här och då så, så ser man det att nej, men det är ju inte fler som får hjärninflammation, autism, allergi eller vad det är i den ena gruppen jämfört med den andra. Alltså är det här vaccinet säkert. Ja. Och när man börjar se de här grejerna, då börjar man bli riktigt eh, rädd och eh, Förfärad. Ja, det är ju, sen så är det också underligt att det är en sån för att vi har mässlingsutbrott. Ja, men det borde väl inte vara någon fara? Alla är väl, alla är väl vaccinerade mot mässling nu, eller? Ja, precis. Och mässlingen, det, det börjar ju framställas som pesten eller digerdöden eller någonting. Ja. Jag vet inte, när jag var barn så fick barn mässling och sen så... Ja, ja sen var, så det var det bra med det. Ja. Ja. <laughs> Snart blir det som galenskaparna där, att de skapar ett vaccin mot förkylning. Liksom. Ja. Mm. ja, men det är ju den här svininfluensan var det väl. Det? det finns ju många, vad jag har förstått, som har fått narkolepsi av det där. Det är ju... Jajamän. Ja. Mm. Det är... mm. Och det är Va, men, det som blir äh, så i... skrämmande också med det där, Fabian, det är ju det att när man börjar liksom titta lite i litteratur och läsa böcker. Uh, det finns en bok Som tar upp det där som heter Bacteria Inc, tror jag. jag tror den är skriven på 50-talet Eller 60-talet Och den pratar ju också om det här med vacciner då mm. Och just det här att en väldigt vanlig uh, Biverkning av vacciner Var sömnsjuka mm. Så det var ju någonting som man kände till För flera decennier sedan Så att det var ju ingen direkt överraskning Det här att, att uh, sömnsjuka Är någonting som kan inträffa i samband med uh, Massvaccineringar då Mm. Så ja Ja det är Mitt största argument Emot vacciner är att CDC manipulerar Statistiken mm. Det hade de inte behövt göra om, den, om det var Sant Jag kan inte detaljerna så men, men När det finns ett vinstintresse Och man har konstaterat Att de har manipulerat statistiken Ja då vill jag inte ha det Nej. Mm. Ja, sund inställning. Så vad, vad säger ni? Tycker vi har. har eh, plöjt igenom det mesta? Eller har vi något mer som vi vill lyfta? En, en sak bara. En mm. sak ja. jag vill ta upp. Det ni pratade om, om att man inte kan komma utanför atmosfären. Mm. Alltså Det har ju med rörelsemängd att göra. Det är ju det är mm. gymnasiematte. Mm. Alltså, om, du, om du har en massa och delar mm. den på två... Mm. Och sen plötsligt skjuter ifrån de två bitarna ifrån varandra. Mm. Då rör de sig. Mm. Och om du skjuter den ena massa dubbelt, alltså om den ena är, är, är hälften så stor, så, så, så hög massa som den andra, då kommer den fjärma sig ifrån deras utgångspunkt med dubbel hastighet. Mm. Och det kan, du göra, det kan du göra oavsett om det finns atmosfär eller inte. Mm. Och det som raketer gör, som inte jättemotorer gör, mm. är att ha med sig hela den massa som de bränner. Och så mm. skickar de ut den där bak med väldigt hög hastighet. Mm. Och när de har bränt av hela raketen så är det bara en liten, en liten topp kvar som är nytt och liksom. mm. jag, jag, Alltså jag... Ja, det där är ju då det du tog nu, Fabian. Det är ju då den, den, den teoretiska förklaringen för hur raketen ska fungera, och sen så har man lite uh, matematiska former som man kallar uh, Sikorskis raketekvation, eller vad det heter då. Va? Men det som jag har problem med är då det är ju det att man kan inte uh, konstruera ett, ett kontrollerat experiment som bekräftar. Där det man hävdar ska hända. För att jag menar det är ju självklart så att vi har... Jag har gjort äh, det i gymnasiet. Ja, ja, nej, jag tror inte. I så fall så har du nog inte genomfört det experimentet så som jag äh, hävdar att det ska genomföras för att det ska vara rättvisande. För att då är det så här att jag menar om du har en, en, en fluid som är i gasform då. Ja. Äh, det vill säga... Du, säg att du har en, en ballong med lite luft i. Och så ah. står du i en vakuumkammare, Fabian, som, ah. är, som inte ah. har någon luft i sig. Ah. Och så släpper du den här ballongen. Vad skulle ah. då hända med ballongen? Den flyger iväg. Nej, den har ingen möjlighet att göra det. Och det för att fysikens lagar tillåter inte detta. Det här var någonting som fastställdes i slutet på 1800-talet. Eller som man så att säga, sista gången man... Gjorde experiment i detta och, det, och det, jag menar det det fenomen du har där när, när luften rusar ur ballongen eh, i, den här, eh, i detta vakuum. Det är så kallad va, För då är det så här att i ballongen så har du små molekyler som studsar omkring. Va? Och mm. sen så när du släpper eh, din hand om ballongen så kommer de här molekylerna att studsa ut genom ballongen och då kommer de inte att stöta på några andra molekyler eh, utanför ballongen och det medför att de expanderar fritt. Det vill säga att de kan stötta ut där utan att stöta på någonting. Så att om du ska kunna få en reaktion åt andra hållet. Det vill säga att ballongen flyger iväg. Då måste det finnas en omgivande atmosfär som hindrar de här molekylerna när de expanderar fritt. Det vill säga att de inte expanderar fritt då. Och då händer så att då hindras de molekylerna som vill så att säga, gå ut från det hållet. Ja, jag, jag då blir trycket högre på den sidan och då får du en, en, en lä, ett lägre tryck. På den andra sidan av ballongen, och då kommer den att flytta sig åt det hållet. Och jag menar den princip som raketer och all gasexpansion måste följa för att kunna skapa framdrift, och det gäller jetmotorer och så vidare. Det är just de här grundläggande eh, fysiska lagarna. Va? Och jag menar, så som en jetmotor fungerar, och så som även en raketmotor fungerar, vill jag hävda, det är ju det att man. Att man skapar egentligen mest, den största framdriften, det är ju det här att man värmer upp luften och då får man en våldsam expansion i den luften för att, att när man hettar upp luft så expanderar den väldigt mycket va? och det här trycker raketen framåt, det är ju samma sak med jetmotorn, att den komprimerar luften, gör att den hettas upp och sen så när den släpps ut så, så, så trycker den här eh, expansionsbubblan som du får i atmosfären, den trycker liksom flygplanet framåt va. Så att, ja, men, men det, det blir ju alltså det här är ju väldigt svårt då för att, att det här har, har ju var, var, eh, etablerades var, ju på 50-talet va. Okej, för för fråga ja. vad var du för fys vad, vad är dina Ja, vill fysik? höra om min auktoritet? Ja, är det det Hur hög nivå av fysik har ja. du lärt vem fan är du vad snackar om? <laughs> Nej, alltså jag, har ingen, jag, jag är ju ingen eh, utbildad eller deprimerad eller certifierad fysiker och så vidare då, men jag eh, funderar väldigt mycket på såna här saker. Ja. Jag har sysslat med dykning eh, ja. och så vidare. En ganska praktiskt Vilket teoretisk ja. nivå av fysik har du? Ja. Vilken teoretisk, nej men det, då, ja. då snackar vi gymnasieskola, alltså i formell utbildning då. Men sen så, så okay. studerar jag okay. sådana saker och jag har verkligen studerat det väldigt mycket på senare okay. tid. Eftersom jag vilken vill kunna fin, övertyga jag. mig själv om att jag har fel, men det har jag inte lyckats okay. med. Okej, okay. vilken fysik litteratur stödjer ja. det resonemanget som du just nu drog? Ja, den fysiklitteratur som stödjer det, det, det är ju eh, grundläggande lagar om eh, så kallad strömningsmekanik va? Eh, Okej, okay, vilken bok har du läst? Vilken, vilken eh, bok? Eh, ja, nu kan jag inte dra upp en bok så här på raka arm, men du kan ju, du kan ju googla på eh, Jule, thomson Free Expansion och så vidare va? Egentligen, det här är egentligen väldigt grundläggande saker och, och det finns ju en... en en tråd på ett forum som heter Close Forum, okay. som diskuterar det här väldigt ingående okay. och förklarar just varför okay. den här fysiken, som man säger ja. förklarar raketens mm. framdrift ja. i vakuum. I själva verket är pseudofysik. fysik. Ja, okay. Man drar liksom och det är också ett sån här klassiskt, ja. retoriskt knep. Man det... att, ja, säger Fabian. Vad är din formella? Alltså, vilken, vilken linje gick du på gymnasiet? Vilken linje det, jag på en gymnasium? Det jag gick i linje, Fabian. Och sen så läste jag någonting på universitetet som heter det datalinguistiska programmet. Så att jag, ja. kan inte, jag kan inte hålla upp så Nej. mycket formella Nej. kunskaper okay. i fysik och okay. detta. Okay. Det kan jag inte göra. Jag, så kan okay. du stänga av mig. <laughs> Okej, okay. men jag har läst jag har ja. eh, mm. i teknisk. Och det är en del fysik där. Inte speciellt hög nivå, men tillräckligt hög. Mm. För att jag ska säga att det är dumheter det du säger. jag har inte med. Jag, dig. Har dessutom, jag har dessutom jobbat med jättemotorer i hela mitt liv. Mm. Så att jag vet att det du säger är fel. Ja, nej, jag, jag hävdar att. att eller jag, jag håller inte med dig där, och det är väldigt <laughs> tråkigt att vi är i denna situation i världen idag att vi liksom inte kan. Mm. Att det har gått så ja. långt, att gör vi gör det är det så här illa. Gör det här tankeexperimentet, du är mm. ute i vakuum i rymden, ingen mm. tyngdkraft finns, ja. mm. och så är det två stycken personer som kramar varandra där. Mm. Sen så bestämmer ni för att nej vi vill inte göra det längre, och så ja. knuffar ni ifrån varandra istället. Ja. Vad händer då? Då åker den ena personen åt ena hållet och den andra personen åker åt det andra hållet, Fabian. Vi har ja. en reaktion, mot reaktion på grund av trögheten i massan. Som, ja. som, som, som hela rea bygger på. Det är den principen som rea Nej, jag kan, ja. bygger på. Mm. Men mm. Alltså, ja, visst, och det finns ju massa sådana här exempel. Och men du, men du, vänta nu, är så, vänta, nu, här, ja. vänta, nu här, vänta nu här. Vad ja. är det som gör att, de, att du får en, en rörelse på de här två? Det är, det, är, ja, det är ju tröghet, inersia, action, reaction Det vill säga att det ja. finns ja precis. Du har någonting. Du, du, du, du ja. har en initiell kraft som puttar Den ena puttar på den andra ja. Och sen så finns det inga fler krafter Och då har du en rörelse där de fjärmar sig mot från varandra I tyngdlöst och ja. atmosfärslöst ja. tillstånd okay. om, du, om du tar en, en, ett en gevär Ett gevär tar du Ja. Och så har du ett gevär med dig ute i rymden. Jajamän. Och du står still. Mm. Och så skjuter du en kula som väger bara en bråkdel av vad du väger. Ja. Vad händer då med dig? Mm. Då flyger man också iväg. Ja. ja. Får en men det Jajamän. finns ju ingen, det finns, Kulan åker ju inte på någonting. Den, den krockar nej. inte med någonting. Nej, precis. Men du har en, du har en tröghet du måste, i nej, kulan. Vänta nu. Vänta ja. nu. Ja, ja, visst. Det är en tröghet, visst. Men vad är det som gör att en, en molekyl... Som åker åt det hållet. Den måste krocka med någonting. Men kulan behöver mm. inte krocka med någonting. För att du ska Nej. åka iväg. Men, men Fabian. Eh, lyssna på mig nu då. Som att jag skulle försöka övertyga dig om någonting. Som du anser är fullständigt galet och fel då va. Mm. Och då ja. har vi den här. Eh, den här eh, det här geväret Och kulan. Mm. Men vad händer då Fabian. Om man tar bort kulan. Och bara har en, en krutladdning. Och skjuter ett blankt skott vad hände då i i rymden? Ja, då blir det också en, en det blir det mindre rörelse men då har hon då Det är mindre det blir någon rörelse hävdade då ja. Ja ja, visst. Ja, men jag hävdar ju inte att det blir så mycket rörelse då och, och jag menar man kan, nej, man, kan ju, man kan ju man kan ju nej men lyssna på mig nu Fabian som om som om jag skulle övertyga dig om att någonting som är tokit stämmer då va. Eh, om, vi, om vi tar ner det här exemplet, vi, vi säger att vi har en kanon och så ställer vi den på havsnivå och så eh, lägger vi i en krutladdning och så rullar vi i en, en, en blykula i den här kanonen och så drar vi av detta. Vad händer då med kanonen, Fabian? Ja, den åker bakåt. men. Och sen så, så gör vi om det här försöket och så lägger vi i en träkula. Ja. Ja, vad händer då? Ja, den går också bakåt. Ja, fast inte lika mycket av. För du har Nej. inte lite mycket tröghet i kulan, i träkulan och sånt om, ja Om utgångshastigheten är den samma i mynningen för båda ja. två. Ja. Är, är, är hastigheten den samma men vikten halverad? Ja. ja då är hastigheten på kanonen, den blir också halverad. Ja, exakt. Ja men då är vi överens. Och sen mm. så gör vi så Fabian att vi, vi tar bort den här kulan överhuvudtaget. Och så skjuter ja. vi en, en, en blank laddning då med kanonen. Vad händer då? Ja. Ja, då åker den fortfarande bakåt. Jaj, men då är vi fortfarande mm. överens. Sen gör vi så att vi tar den här kanonen. Ja. Och så fraktar vi upp den eh, till toppen av ett berg där luften är lite tunnare. Ja. Och så drar vi av eh, samma blanka laddning. Vad händer då? Ja. Den åker bakåt precis lika mycket som den gjorde vid, vid havsnivån. Ja, jag skulle ju hävda att den inte kan göra det då eftersom att där uppe så är luften tunnare. Så att den här gasexpansionen mm. som rusar ur kanonen den stöter inte på lika mycket motstånd som den gjorde ner på havsnivå. Så därför inte, kommer begylen i det här fallet att bli något mindre än den var på havsnivån. Och den här trenden kommer att fortsätta, det vill säga bokserar man upp topp bokser man upp kanonen till toppen av, av Mount Everest? Ja. Bör, jag Bör jag säga det? Ja visst, det säger ja. du. Väger krudet något? Finns det, det någon massa i krutet? Ja men... Det är klart det finns massa i krutet men det är ju inte egentligen ja. det detta handlar om. utan det är ju jo, det, är de, det, det handlar om. Hur stor blir. massa och hur hög fart? Ja. Hur stor massa och hur hög fart? Det är det det handlar om. Om mm. du använder helt viktfritt krut, mm. då, gäller det, då, då blir det ingen rekyl. Uh -huh. Men det finns inte. Utan uh -huh. det är en massa som skjuts ut ur kanonen. Uh -huh. Det har ingen betydelse om den träffar någonting eller inte. Uh -huh. Den massan som går ur kanonen, den skjuter kanonen framåt. Sen uh -huh. vad som händer med den massan som går ur kanonen, om den träffar på andra molekyler eller om den träffar ett, ett, ett, ett annat skepp, det har ingen betydelse för kanonens rörelse bakåt. Nej, uh okej. -huh. Ja, nej men då, men bara för att alltså om vi säger det här med, med flygplan och sådär och, och jättemotorer, har de en maxhöjd? Ja. ja vad, vad kommer det sig att de har en maxhöjd? Det beror på att motorerna, får, ju mindre luften får, desto mindre massa kan den skjuta ut i bakhanden. Så Det, det, det är en massa på det som, som motorn hanterar på hög höjd. Ja, så du, så du anser inte att det är... Höghöjd, ja. Ja. Så kanske den får in Låt säga 10 molekyler per sekund Men mm. på hög höjd Får den in 2 molekyler per sekund mm. Med andra ord har den halverat sin Eller vad heter det Den, den har reducerat Sin, sin reaktionskraft Med, med 80% mm. att det, Så det är alltså det, det 20% av massan kvar Som åker ja. ut i, i, i bak Ja Okej, så att, då, då tänker du det samma sak med, med ett propellerplan, då, att liksom propellerplanet skyttar propellerplan massor? Nej, propellerplanet har inte en reamotor, men visst, det har nej. med massor att göra där också. Nej. Men det är inte en reaktionsmotor. Nej, för att jag menar så som ett, så, så som ett det propellerplan... Det speciella med, ja. med är att de i, den, den har samma dragkraft i... I, alltså, oavsett vilken fart den, den får till och med bättre dragkraft ju bättre fart det blir för att man får ett ramtryck, alltså den trycker in massan så att har du hög fart så får motorn mer massa att, att arbeta med och den, blir alltså, den, den får en bättre dragkraft när det går snabbare just för att den får mer massa per sekund att arbeta med men en mm. propeller däremot, den, den blir svagare ju snabbare mm. det går mm. Ja, nej, för jag... Jag hävdar ju då att, att, att propellrar och, och uh, jetmotorer och uh, raketer, de arbetar enligt samma princip. Det vill säga att de, ja, det de, är de... helt okunnigt att hävda det. <laughs> du har ingen ja, men aning om, om, om vad hävda det. Nej, men, om, om, jag bara får, om jag bara får tala till punkt. Jag hävdar att de fungerar enligt samma princip och det är den principen att de skapar en tryckskillnad. Det vill säga att det blir högre tryck bakom propellen, jetmotorn, raketen än det är framför jetmotorn, propellen och raketen i den atmosfär där de verkar. och Det kommer att göra att föremålet trycks framåt. Ja, okej. Okay. Du har alltså inte förstått skillnaden på en reamotor och en propellmotor. Remotorn revolutionerade flygindustrin. Mm. Och anledningen till att den revolutionerade industrin, det, det är ju det att den anser ju att man kan, man kan uppnå en högre verkningsgrad i den här effekten. För att i en remotor så kan man komprimera luften. Ja. Och sen alltså, fick ut den, vilket gör att den hettas upp och expanderar och då får du alltså en högre effekt på den typen av motor. Alltså du, ja, ja. Nej, alltså, du, vi började... du vet inte vad du pratar om här. Nej okej. Okay. Alltså, Nej. <laughs> alltså en, en, en ett stridsflygplan där har man en efterbrandkammare för att hetta upp som du säger. Och där har det att göra med temperaturen. Varför har det med temperaturen? Jo, det expanderar. Det är precis som du säger. Man expanderar luften. Den kommer ut ur motorn. Luften kommer ut ur remotorn. Och är visserligen till viss del varm. Men inte speciellt varm. Den är inte jättevarm. Den har gått igenom en brännkammare som har hettat upp den. Men sen har den kylts av i turbinen. Så att luften framför och bakom motorn är inte extremt olika temperatur på. Den är lite varmare bakom det är den. Men sen mm. i ett stridsflygplan så har man en efterbrännkammare. Där själva syftet är att hetta upp eh, luften igen. För att just mm. precis som du säger, få en expansion. Då får man ännu bättre fart på luften ut ur, ur eh, motorn. Plus att man får en högre ljudhastighet. Ju varmare det är, desto högre hastighet är det på, på ljudets hastighet. och mm. Luften kan inte lämna motorn med högre än ljudets hastighet. För mm. då börjar motorn, då skulle hade man kunnat göra det så hade man fått en raketmotor mm. som sysslar med dysexpansion, alltså överljudsexpansion. Det gör man inte mm. med remotorer på flygplan. Det är helt, mm. andra, helt olika principer. Mm. Men för att då få upp farten i, i ett stridsflygplan bakom motorn, då hettar man upp luften för att kunna hålla en väldigt hög utloppshastighet men fortfarande underljudshastighet på, på luften. Mm. Ja. Men rekettorer däremot, de har överljudshastighet i sitt utlass, i sitt De ja. har extremt okay. hög hastighet på gaserna som hettar ut. Så de kan ja. ta sig hela vägen ut ur atmosfären. Ja, men om, om vi tänker oss en annan, annan grej då, Fabian, om vi, om vi tar en sån här vanlig nyårsraket. Ja, nej, men alltså jag vill inte diskutera det du, du får läsa ja, okay. på om, ja, ja. om, om remotorer och raketmotorer. Sen mm. kan jag diskutera med dig. Men du ska läsa litteratur om detta. Detta är ja. mitt jobb. Ja, mm. uh, Nej men jag, jag tar till mig det. Men, men alltså, jag, ja. jag vill bara fråga ändå kring det här med, med, med vanliga eller såna här små enkla raketer. Ja. Alltså, för att där är det ju så att de, de brinner ju de här. Alltså, du har ju krut i dem då, va? och då skapas ja. det ju värme. Ja. Och, och, och, och jag menar då, då, då skapar ju det en, en expansion i, i luften va? Eftersom luften värms upp. Nej det är ingen luft inne i en raket. I, i en nyårsraket. Nej men, nej, men, nej, men jag, jag, jag, jag syftar på värmen och det är faktum att det blir väldigt varmt bakom raketen så får ju det luften att expandera. Nej, mm -hmm. det är inte luften som expanderar. Det är, mm -hmm. det är krutgaser som expanderar inne i den nyårsraketen. Sen okay, åker att, det ut att, och du... lämnar raketen. Sen blir viss luften, den omgivande luften upp, upp, lite uppvärmd utav de krutgaserna som har gått ur raketerna. Ja, för det, det, det är det i alla fall min erfarenhet som... att luft som värms upp den expanderar väldigt mycket. Alltså. Det, det... Ja, men det har ingenting med nyårsraketens framdrivning att göra. Det har ingenting med nyårsraketens framdrivning Nej, utan inte det, är bara, det, är, det är bara det faktum att nyårsraketen skjuter ut massa väldigt fort bakom sig som gör att den, den flyger då. Ja. Okej, okay. då undrar jag att om vi då har en, en sån här liten nyårsraket och sen så, du vet man kan ju göra ett annat sånt här raket man kan ju ha en annan variant på raket då, det är en sån här vattenraket då, eller man har en pet Ja. Och, så, och så trycker man in lite luft igen och så, så, så trycker den eh, ut vattnet och så flyger den uppåt. Ja. Va? Det, det är ju typiska exemplet på en, en, en, den typen av, av framdrift som du beskriver här då. Men ja, det... Alltså det man kan säga om en sån raket, det är en sån här vattenraket då, det är att den inte kan komma särskilt högt va? Om man har en om man har en en och en halv liter spettflaska och så pumpar ja, man upp lite tryck i den va? Då kommer den ju bara en, en, en viss bit upp i luften. Ja. Och sen så, så slutar den, och, och så ramlar den ner igen. Va? Men om du har en, en nyårsraket så väger ju den mycket, mycket mindre. Den har mycket, mycket mindre massa. Men ändå så kan ju den komma flera, flera, flera gånger högre upp än den här vattenraketen kan göra. Den kan ju flyga upp tills man nästan inte ser den. Hur kommer ja. det sig för att de arbetar ju enligt samma princip då? Ja det gör de ju inte riktigt men alltså ja, vad, är vad är skillnaden? Den komprimerade luften som driver ut vattnet ur petflaskan har ja. inte lika mycket energi och har mycket högre last än då, vad nyårsraketen Okej okay, så att du Kring, menar att man skulle måste det, sätta nej, vänta, vänta, nu får jag lägga kvar, nu får du vänta, nu får jag prata klart, nu får jag prata klart. Okay, okay. Nyårsraketens drivladdning, har en väldigt hög energikoncentration jämfört med hur, hur, hur mycket det väger jämfört med petflaskans drivladdning som bara är komprimerad luft och dessutom väger väldigt mycket eftersom det är vatten som, som är massan som ska drivas ut. Det är mycket mer energi i krutet. Om du, om du lägger i en en, en försöker bränna av en nyursrakets eh, drivladdning i en petflaska så kommer den kommer att explodera. Det är mycket mer energi i den. Ja. Okay. Nej, för det var det jag skulle komma till då, att om, om, jag, om jag sätter en, en, en, en laddning eller en, en eh, raketmotor eller man ska uttrycka det i, i, i toppen på den här PET-flaskan med vatten i och, och, och låter den skapa eh, trycket då som trycker ut vattnet. Att du har ta och åka av kan jag tala om för dig. Om du kan Jaha. bygga en sån som okay. Den ja. hade dratt iväg som satan. Okej. Okay. Men ja. då måste petflaskan hålla och det gör den inte. Den Nej. kommer explodera. Ja, men, men, men hur översätter man då det till den här raketen som ändå håller? Jag får fundera på detta mer Fabian. Men, men, mm. Tack så mycket. Ja, <laughs> ja Där de tvister i lärde. Men... Äh... Känner vi att vi har tömt ut ämnena nu kanske? Eller? Ja det tycker jag. Och det, var ju, det, jag menar, det är ju roligt när det, när det hettar till lite. så här och, blir och jag måste ju verkligen också säga ett stort tack till dig Fabian. Och det du gör och har gjort. Liksom. Och, det, det, och jag menar, det, Som sagt det finns många aspekter på de här grejerna. Och, och, och det är många som, som vaknar upp och undrar vad fan det är som pågår. Och just det här med de här. Hur man håller på att jäklas med eh, värderingar och hur våra politiker fullständigt motarbetar oss. Egentligen va? hur man använder våran tro på eh, demokrati och, och, och så vidare för att jävlas med oss. Det, det är ju ett, ett område så viktigt som, som något. Mm. Eller man ska uttrycka, så att, ja. Mm. Men uh, det, finns, det finns många sidor. I det här. Yes. Nu är jag tillbaka, jag, jag blev utkastad där på något sätt. Jaha, okej. Okay. Mm. Mm. Oh. Ja, ja. det, det här med remotor och så. Alltså, läs på om det innan du... Alltså, ja, jag ska göra det. det <laughs> Så får du ju lyssna Så, lite på våra gamla poddar och jag kan rekommendera den här om propaganda som vi hade i förra avsnittet väldigt mycket. För där han Jacky Lull går igenom bland annat då att den som är mest troende på pro propaganda är han som har investerat en stor del av sitt liv för att få ett diplom på att han är kunnig inom det här området. Så att, och som vi sa ja, med men, det här med, då att... Att du kan studera till läkare i ett helt liv men du får inte reda på att det är genom nutrition vi håller oss friska utan det är liksom en bikurs på några timmar bara av alla de här fem åren som du får läsa då. Så att det är bara för att man har en hög titel och har jobbat med det i ett helt liv så behöver det inte betyda att man, man kan mer än andra. Så. ja Jo men då kan man mer. Alltså har man studerat ett helt liv på ett område Så kan man nog mer än de flesta andra Men sen så kan det mycket väl vara så Att, att man liksom är styrd i en riktning Så man kan mycket om ett område som Alltså det kanske finns andra områden som mm. Som är lika bra eller bättre eller, ja. Precis har... Men menar, lite, lite Respekt får man ändå ha För de som har Liksom, lagt mycket tid på att försöka Förstå saker och, och Som i atombombsgrejerna så, Det finns folk som, som liksom, Viger sitt liv åt fysik ja, men, Prata med en sån och fråga liksom. mm. Sen om ni inte är nöjda Med det svaret så det finns fler Säger alla samma sak Så jag tror inte de har liksom, Alla konspirerat för att Få era saker som inte är sant, alltså. Ja, Fast vi har grävt i ganska många olika områden. Och de där vi anser oss vara kunniga då. Till exempel astronomi har och Patrik gjort en sån här solsystems... En solsystemsmodell som stämmer helt överens med fysiska observationer. Men när man försöker presentera den här för eh, yrkesverksamma astronomer. Så liksom eh, rynkar de bara på näsan och vill inte titta på den överhuvudtaget. Så att, och sen så säger de att vetenskap handlar om den vetenskapliga metoden alltså ställa upp en tes och se om man kan motbevisa den. Och här kommer vi med en modell då som skjuter på deras tes, men de är inte ens intresserade av att titta på den. De bara rynkar på näsan ja, men så... alltså, ja, men, till viss del kan jag alltså, jag kan till viss del förstå det. Det är som jag mm. sa att alltså, alltså, hålla på att diskutera liksom matematiska liksom högmatematiska problem eller fysikaliska problem med folk som inte har grundläggande matte alltså jag förstår om de tycker det är men man orkar till det. Mm. det men det är, det är en del, är en del är... av uh, propagandan och, med Jack Lull då, att man ska uh, sätta upp den här barriären för att inte vara öppen till att det man har lärt sig hela sitt liv kan vara någonting fel med så att uh, uh, ja ah, visst okej jag bara tänkte på det bara för att dra en liten en, en parallell där. och, och ja, Vi får runda av snart också. Mm. Men eh, jag, jag tänker på det här Fabian. att eh, jag menar, om, man ser, om man ser på det historiskt va, så vet man ju det. Jag, jag menar eh, förr i tiden då, va, så, så trodde man ju väldigt mycket annorlunda saker än vi tror idag. Mm. Och man, man, man skrattar ju lite åt vissa eh, föreställningar som, som människor hade. Förr i tiden. Och jag mm. tänker det tror du, att de människorna förr i tiden var dummare eller sämre på att tänka än vi är idag. Eller var det något annat skäl till eller som du kan tänka att de var övertygade om saker som vi i våra dagar har kunnat konstatera inte stämmer? Alltså jag tycker ju, när det gäller vetenskap så, så försöker ju folk förstå sin omgivning med hjälp av tidigare upptäckter så att säga. Så när man har begränsat, alltså i början av, av liksom vetenskapens utveckling så fanns det inte så mycket upp, upptäckter att luta sig på och så försöker man att bilda en klar bild av hur naturen fungerar och det är klart att man kan komma fel då så kommer det nya upptäckter som visar att det vi trodde förut är fel. Mm. Eh, så att det är inte så konstigt. Och jag tror säkert att de har inte, det är frågan om de inte var intelligentare på den tiden än vad, än vad vi är nu. Ja, det, de det har... bör jag ju också se i många sammanhang. Och jag menar, just Men hur menar du att sysslar man, man... Jag menar, man sysslar ju med vetenskap förr i tiden också. Jag menar, vi, vi har ju matematiken från... Den här grundläggande matematiken från de gamla grekerna och så vidare. Och sen så har det gått framåt då. Eh, på mm. olika plan liksom. Men... Eh... Ja, men man har, ju inte, alltså, man har ju inte kunnat. Utvecklingen har ju gått framåt. Och man ja. har ju gjort nya upptäckter under tidens ja. gång. Så, så att ju modernare tid man är, desto mer erfarenhet har man att luta sig mot. Så jag menar, alltså, hade du pratat DNA med någon på tusentalet så hade de undrat vad du prata om. Men det är mm. ganska. det är ganska Alla vet vad DNA är idag. Mm. Så att det är inte så konstigt att, att man kanske byggde teorier och grejer som visar sig. Vara fel. För att man hade inte alla pusselbitar. Mm. Det verkade stämma då. Mm. Mm. Nej men jag menar. Så om man bara tar ett sådant här exempel. Att jag menar, vi, vi, vi kan ju naturligtvis skratta lite åt. Att, att människor trodde att en, en. Människa fysiskt kunde gå på vatten. Till exempel då. Men och jag menar det, och jag, så återigen, jag säger ingenting om att, att tro, religion och så vidare. Men idag så kan vi ju se på detta som ett, ett sätt att illustrera någonting: en, en, en bild och en, en, en viss etiskt tänkande och så vidare. Då, va? men men då hade man ju faktiskt många en, en, en, en konkret föreställning om att det faktiskt hade varit så att en person hade gått på vatten. Men det vet ja, vi ju. Han är ju inte vilken människa som helst. Så jag tror att han gick på vatten. Ja okej. Okay. Ja. Okej okay, men du tror att så att säga Jesus kunde göra detta då. Men, men, men, men ja, Jesus kunde han ju... göra ontare. Han, han, ja, var ju, han ja. är ju alltså gud människoferad. Så att mm. om han ville göra under så gjorde han under. Mm. okej. Okay. Nej, det, är inte, det går inte att jämföra honom med en, människa, med, med en vanlig människa. Uh, nej, men, men alltså det, det jag är inne på, nej, okej. Okay. Ja, nej det blir ju lite nej, man kan inte jämföra honom med, med en vanlig människa. Nej, det, det, det håller jag med om. Så att, jag menar, okej okay, man kan ju tänka sig att Jesus kunde gå på vatten, men, men vi är ju helt överens om att den en, en vanlig människa eh, kan jag inte tror gå det är på Det trodde ingen på den tiden heller att en vanlig nej, människa nej, kan precis, gå på och, och vi kan ju också då, jag menar rent hypotetiskt alltså nu vill jag inte gå in i den diskussionen igen, men om vi skulle säga så här att NASA har inte tillgång till någon fysik eh, som inga andra har. Så att om det är, inte är fysiskt möjligt att deras raketer flyger omkring i vakuum eh, eller om det inte är eh, teoretiskt möjligt att några raketer kan flyga omkring i vakuum så kan inte deras raketer göra det heller rent hypotetiskt i alla fall det kan en sån. Nej, rent hypotetiskt är det ja. så men hypotesen bygger på felaktiga grunder ja, ja, nej det behöver inte ja. nej, nej. Men jag, jag, jag bara jag håller isär det liksom. att, ja. att NASA har inte tillgång till någon gudomlig makt så att de kan få någonting som inte går egentligen att göra men, men Jesus hade det så att han kunde göra detta ja men då är jag med Ja. ja. Yes. Mm. Jättekul att snacka med dig ja. Verkligen <laughs> ja, Det, är det här var en av de bästa poddarna någonsin måste jag säga. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja, men Det är kul att, ja, ja. att få in folk som har ett litet annat perspektiv på det hela Och liksom bolla fram och tillbaka Det är så vi kommer framåt genom att ja. prata med varandra Och utmana sin egen världsbild Så mm. Ja men jag tycker ändå att, att startpunkten är ju att prata med de som har läst de olika ämnen. Alltså, man kan inte, jag, jag tror inte det är så att hela utbildnings-, hela vetenskapssystemet, alltihopa är propaganda. Det tror inte jag. Utan jag tror att det faktiskt är så att, att elika eh, är lika med MC2. Mm. Eh, jag tror att 2 eh, plus två är fyra jag tror inte det är någonting, det är inte propaganda utan det är faktiskt så eh, och, och det är väldigt mycket i naturvetenskapen som är så som de säger sen att de riktar in sig på saker som som eh, kanske inte alltid är bra det är inte speciellt bra att bygga atombomber men eh... men eh, hela vetenskapen är ju finansierad av det systemet som eh, vi pratar om som är så korrupt och och liksom, de har inget incitament jo, men... till att upplysa mänskligheten om vetenskapliga nya upptäckter Utan det incitamentet är ju att hålla människor där de är, det vill säga i okunskap och lita till auktoriteter. Ja. Ja. Men, men du får i så fall i alla fall försöka plocka isär en auktoritetspåståenden innan. Du kan inte... Du kan inte djup. Det, det har vi gjort jättemånga gånger i den här podden. Om du, om du fortsätter att lyssna på den. Vilket vi hoppas ja, att du gör. <laughs> Okej. Okay, men har ni, haft, har ni haft med någon sån här auktoritet som ni har frågat saker som, som har visat sig att han har inga svar. Jag um, har väl inte fått någon auktoritet att ställa upp, men vi har väl haft lite lyssnare. Och vi har haft lite skilda meningar. Men, men, men det, det, det har varit svårt att få tag på någon liksom verkligen inom området då. Mm. Vi har haft en hel del mejldiskussioner Vi har ju diskuterat astronomi Sådär mycket och så vidare Men det är ganska svårt att få sådana att ställa upp För de tycker ja. det bara det är trams som början. De vill liksom inte Men, men jag menar om man tar sådana här grundläggande jag menar Som det här du säger då, Einstein och EMC2 Ja men vad betyder det egentligen Vad vet vi om det Och sen så jo. blir det väldigt jobbigt då när man börjar liksom gräva sig ner I de här grundteserna ja. Som Einstein hade då Som han framhålls ja. som en fantastisk vetenskap. Som till exempel det här att ljus att det ska vara en partikel och vågrörelse samtidigt då kan man ju gräva Men lite alltså det, i det här ja. Det är ganska högnivåfysik. nivå fysik. Alltså, ja. jag, jag hade precis en diskussion om lågnivåfysik med Aha. vem det nu behöver och, och alltså, jag tycker man måste ändå man måste lägga grunden först innan man med trovärdighet kan diskutera de här sakerna jag jo. kan inte diskutera EMC2 jag har ingen Nej. aning Nej. Jag, jag har läst lite grann om detta med partikel Aha. Att ljusstrålar uppträder, sig, uppträder ibland som partiklar och ibland som vågrörelser mm. Och det finns försök som visar på det som, som är väldigt underliga. Men jag har mm. inte den fys fysikkunskapen att kunna diskutera det. Jag bara vet att det är väldigt underliga saker som händer när man går ner på partikelnivå och, och vågenivå mm. men, men, men jag har uppenbart mer fysikkunskap än, än äh, vem det nu var som, som äh, inte trodde att raketer kan flyga i vakuum. Mm. Mm. För, för de kan det. ja. Och det är grundläggande fysik. Mm. Ja, men det, det som blir lite problematiskt med också då. Det, det är ju det där om man, om man säger en sån här sak som att ja, det, det är ju lika självklart som EMC2. Men om man egentligen inte då vet vad EMC2 innebär och, och sen så är det där är hög nivå fysik då. Det, det, det är ju inte någonting som jag som en vanlig person kan förstå då. Men mm. Ja, då, då kanske inte det är någonting som man ska dra som något exempel som man vet är absolut sant. Då kanske det är bättre att säga Nej, men jag att säger inte att har... jag vet att nej, det är nej, sant. Jag säger nej, inte att jag vet Men du är övertygad är om att det är det? Alltså, du, du tror nej, att det alltså, är, är sant? Nej, jag är övertygad. Jag säger ja. att jag har inte kunskapen att, att, nej, att bedöma okay. om det är sant eller ja. inte. Men jag vet att det är många fysiker som anser det vara sanning. Ja, det, jo, det, det, där är vi överens. Mm. Att... Och, och för att jag ska kunna utmana dem måste jag ta mig upp till deras kunskapsnivå, Ja. ja, det finns ju många böcker man kan läsa om, om personer ja, som, ja, som sågar Einsteins relativitetsteori jämt med fotknölarna. Det, det är ju inte så jättesvårt att hitta, till exempel. Men, ja. Nej, visst. Alltså jag, jag, som sagt, jag har för dålig fysikkunskap ja. för, att, för att överhuvudtaget gå in i en diskussion angående relativitetsteorin. Jag har liksom förstått den på den nivån att, att liksom massa och tid inte är konstant. utan Alltså... Det som är konstant i ljusets hastighet Och jag, jag har liksom Det är ganska bra liksom, En vad ska man säga mental eh, Modell Som jag förstår vad det gäller detta Sen om det är liksom om det är, jag, jag tror att det är korrekt Den modell jag har Men, mm. men sen om Den, den, liksom, den bakomliggande fysiken den, det, det är över min nivå Mm Mm. Nej men det, och det, och så är det ju men, ja, men jag kan ju bara säga det att om, om vi tar det här med Einstein och, och, och den här idén kring ljus och, och vad ljus är att det är i själva verket partiklar och inte en vågrörelse då genom en substans som man förr i tiden kallade för eter för det var ju en av de här stora grejerna som, som Einstein gjorde då att han bortförklarade eten för att innan Einstein så sa man ju det att Ljus är en vågrörelse genom en substans som vi inte kan förnimma som vi kallar för eten. Och anledningen mm. till att man antog att ljuset var en vågrörelse genom eten. Det var ju det att ljuset betedde sig på alla tänkbara sätt som en vågrörelse då va? Och sen så mm. fanns det ju ett experiment då. Jag kan skicka den här länken till det och lägga ut i podden också. Att ett, ett väldigt intressant resonemang som jag hittat kring det här att ljuset beter sig faktiskt precis som en vågrörelse genom en substans. Och det finns det, som sagt, skulle säga, det finns ju det här dubbelslitt-experimentet då där man, mm, det eller. använder man som ett bevis för att, för att ljuset inte skulle vara en vågrörelse och man säger att, ja här har vi bevis på kvantmekanik, att en partikel passerar genom Två, två springer samtidigt då men det, det här experimentet i själva verket det visar det är ju det att ljuset inte kan vara någonting annat än en vågrörelse vilket i så fall innebär att den här idén som Einstein hade inte stämmer och att den idén man hade tidigare om att ljuset faktiskt är en vågrörelse genom en substans faktiskt stämmer då men Ja, det, det får vi ta i en annan podd. Du får gärna mm. komma tillbaka om du vill. Mm. Ja, göra. Men, men det kan jag inte diskutera. Jag kan inte diskutera nej, det. Jag, men, kan, jag har inte den kunskapen. Nej, men om du är intresserad av att sätta ägnen det så får du gärna göra det. Ja, men, ja alltså, jag ja. har en hel del annat som jag ja. äh, måste äh, sätta mig in i, det, det, jag ska utmana det här korrupta systemet på ett annat sätt som är ganska intressant faktiskt men ja. äh, det får vi se. du är jag vansinnigt när du ja. men äh, är Ja alltså projekt? det... Eller? Vad sa det är det något annat projekt som i Sverige på gång? Eller är det liksom ni kör vidare med det? Nej, eller? Jag Sverige, ja, det, är väl, det kan väl hända att Johan kör vidare. Men jag, jag gör inget annat än att vem som helst som vill ha hjälp med frågor i en eventuell eh, intervjusituation. De hjälper jag. Ah. Om det är Granskning Sverige eller Samhällsnytt eller, eller Fria Tider. Eller, eller en, en, vilken person som helst som ringer och frågar du jag tänkte intervjua den här människan. Har du någonting, hur ska jag angripa det här? Liksom, hur ska, vilka frågor ska jag ställa? Då hjälper jag gärna till. Jag tycker mm. det behövs fler som går ut med mikrofon i verkligheten. Och ja. trycker upp den ansiktet på. Ja, man får göra som och. Jesper Johansson på bokmässan. Ja, precis. precis. Han är riktigt bra. Ja, du har bra. sett dem, ja. ja, ja. De har lite det för någonting, roligt. de här politruckerna. När de själva blir behandlade med den metoden som de har använt så länge själva. Och utan att befrågasätta så. Jag måste men, fråga men det... dig också Fabian. Alltså nu ja. nu blir ju detta en, en podd väldigt mycket om, om våra grejer. Och det som vi sitter och... och jag, så att vi pratar ju inte så jättemycket om det. Men alltså, jag måste fråga dig om det också. För jag har ju lyssnat på många av de grejerna du har gjort. Med väldigt stor behållning på Youtube och så vidare. Men sen så när man försöker hitta dem igen så går det inte. Av någon underlig Nej. anledning. Nej, Sådär. Men hur hittar man liksom lättast Dina och såna här nyheter som faktiskt är intressanta, håller jag på att säga. Vart, vart, vart tar man vägen nu för tiden. Youtube kan man ju slänga, höll jag på att säga. Men ja, var... ja, precis. Det, vi blir <skratt> utstängda därifrån hela tiden. Eh, däremot så, på VK finns det granskning Sverige. Där ja. finns nog alla, tror jag. Eh, men det är inte så lätt att söka på, på grejerna där. Men där finns. Det är kategoriserat lite grann också. Mm. Det finns eh, sånt det som är mitt och det som är Johan så det som är i och, och sådär. Va? Eh, är det vk.com då? Eller vad är, vad är adressen? Ja, vk.com. VK ja. Ja, sen så kommer det, det det kommer nog att komma upp ett arkiv eh, vad det lyder här. Eh, det, är de som, det är de som jobbar på det. Jag är inte speciellt engagerad annat än att jag vet att det är folk som jobbar på att få upp ett arkiv. Mm. Och jag har lagt det för att det är. finns en sida som heter archive.org som man kan lägga upp ljudfiler på. Ja. Så det har vi Jag tror faktiskt att det finns ett GS-arkiv på Youtube också. Mm. Jag tror om man söker där så är det ganska mycket på den kanalen. Det är någon som har kopierat och lagt upp tror jag. Mm. mm. Men en sak som kanske kunde vara intressant för er och dyka ner i är, som jag lite grann håller på med är eh, eh, Jurisdiktion. Varför kan en, en eh, tingsrätt, polisen, myndigheter tala om för dig vad du får och inte får göra så länge du inte skadar någon? Men att man inte får att man inte får slå in skallen på någon, det är, det är liksom självklart och gör man det så ska man, ska man ju åka i, i fängelse. Mm. Men om du gör någonting som inte berör någon, alltså du säger någonting eller du eh, beter dig på något sätt som inte skadar någon annan, hur kan, hur kan en myndighet tala om för det så får du inte göra? Och är, mm. och hur kommer det sig att, att vi har en statsskuld någon som föds idag mm. blir automatiskt belagd med en skuld så fort mm. de blir registrerade, så de får ett, en, ett, person, ett personbevis. Mm. Då är de automatiskt borgenärer för den, de pengar som politikerna idag lever loppan för. Mm. Jättebra fråga. Jag tog upp det där lite i, i Ekonomipod som, som vi pratade om det är avsnitt 27-28 någonstans. Och eh, egentligen är det så att eh, det finns tidigare nationer och länder som har eh, levt eh, utan skuld. Och, och som aldrig heller behöver ha en skuld för att staten kan printa de pengarna som behövs i samhället mm. i lagom takt. Eh, ja. Så att eh, rent krast så skulle ju Sverige kunna betala av sin eh, skuld på ett bräde. Men mm. då finns ju skräckpropagandan att då kommer vi devalvera vår valuta och den kommer inte vara något där Men alla de här pengarna mm. hamnar ju i ett annat land eller i andra länder De hamnar ju inte i Sverige Så Valutan blir ju då inte devalverad mm. Men i och med att man har lyckats så bra med propagandabilder med Tapetserade pengar och skottkärr med pengar i Tyskland när man köpte bröd för flera miljarder mm. så, så tror den vanliga människan på det. Sen, sen så finns det en intressant text som är skriven om det här med varför du ska behöva stå för det någon, någon annan har gjort som är skriven av Louis Spooner 1867 tror jag som heter No Treason. Mm. Eh, och jag tycker att den texten den är bara 50 sidor lång tror jag. Den är fruktansvärt bra skriven. Eh, där tar äh, han upp dina, dina frågeställningar eh, om, om liksom hur orimligt det är. Dels det som du säger att att de ska kunna bestämma över dig över något som du aldrig har gått med på. Du är ju inte en, en, förä, en förrädare om du inte går med på det. för Du har aldrig sagt till att börja med att du gick med på det. Eh, Precis. Så, så att... Eh, ja, jag rekommenderar att du till... Inte... till ja. Du har inte Sorry. gått med på att få ett personbevis. Och i och med att du har ett personbevis så är du en fysisk person. Men du har inte valt att bli en fysisk person. Alla Nej. lagar gäller fysiska och juridiska personer. Men är du en person... Det finns mm. inget kontrakt som du har gått med på- att du ska vara en person. Och vad betyder person? Det, kommer, mm. det, det betyder inte människa. Mm. Mm. Det finns en Youtube-kille- kanal en youtube som heter Romney Stewart- som, som pratar om detta. Och det, det kan, ja, den kan jag nästan rekommendera att lyssna på. Det är lite, kan ta lite tid innan man kommer in i det. Men han är, det är bra. Det måste jag skriva ner. Romney Stewart- Romley oh, no. Stewart ja. okay. Och det mm. finns en hel del andra På nätet också Men det har att göra med att man Som, som levande man eller kvinna Så har man en högre eh, Status Än ett företag eh, McDonalds kan inte gå ut och säga att du måste göra ditt eller datten så länge inte du har skrivit på Ett anställningskontrakt mm. Då kan McDonalds säga att du ska göra ditt eller datten För det står i det kontrakt som du har skrivit på mm. Men Sverige, riket Sverige, är formellt också ett företag. Det finns registrerat på Security Exchange Commission, Sweden the mm. Kingdom of. Mm. Och de bara förutsätter att de har jurisdiktion över oss, levande män och kvinnor. Och vi går med på det. Mm. Mm. Mm. Ja, det är I ett agree. intressant område att gräva så djupare i. Ja, verkligen. Mm. Men det börjar bli ganska Du har hållit på i över tre timmar nu så att... vi kan avsluta avsluta podden. Vi kan avsluta podden nu så kan vi kanske prata lite mer efter Vi vi sätter då till lyssnarna då. Men eh, jag tycker vi säger hej då till lyssnarna och jag hoppas att vi hör er eller nu fortsätter att lyssna på oss och tycker att det det vi gör är intressant. Så tack. Ja, tack för att ni lyssnar. Ja, tack så mycket till Fabian också. Ja, tack bro. Mm. Ja, ja, tack så jättemycket kameran och tack för att ni har lyssnat. Ja. ja hej. Tack. A plane has allegedly crashed into the World Trade Center. You're looking at live pictures right now from news chopper Det är the time right now just a few moments ago, a plane into the World Trade Center. Very little known. We are taking live pictures you're looking at it. I'm okay, at it. Is.